om om du gjög innan eller har du varit så sen på bollen för jag kan inte för mitt liv förstå att folk har trott att detta skulle kunna gå bra vi har ju fortfarande människor som tror att jo men det är liksom en integrationsfråga eller det är skolan eller det är fattigdom folk tror ju fortfarande det och det är, igen de här mänskarna kan vi inte tillåta rösta Nej, jag jag förstår inte att du vill prata med en sån som Lena Melin. Det hade ja, varit intressant. Alltså vi ska nog inte umgås så trevligt utan bara snälla förklara för mig för Guds skull vad det är som pågår där inne. Ja, alltså en en sån som Lena Melin som exempel är ju hon vet ju, hon har alla nyheter framför sig dagligen, antagligen 24 timmar om dygnet. Har mer rapportering än vad även om alternativa media har och någonsin har haft de har ju en agenda med det här. Mm, det. Och nu nu är det som ja som jag sagt alltså det är nära att adgå åt skogen mm. och det är uppenbart om de inte ska förlora allt så måste de ta upp vår alltså våra frågor. Ja, det är bara tack att ta du är mot sig väl då någonsin det här man har, vi har önskat oss hela tiden. Eh jag ser i chatten här bara att jag fick fråga om vad vad låten hette. Låten heter Visan med bandet Runna, visst var det Soludbyg. Precis. Det eh, är nytt från Straight from skogen i Värmland. Fantastiskt fint. Eh du internationella mansdagen eh Jag vet det är lite svårt tycker jag. Jag gillar ju sån här dagar, men sen har det ju spårat ur lite. Jag vet inte varje dag är ju någonting konstigt. Sur, surbullens dag eller snusets dag eller bordets dag eller hästens dag eller allt vad det kan tänkas vara. Ehm, namnsdagen doktorn är ju eh till sitt 2009 då så ändrade man <laughs> regler vad man ska uppmärksamma. Bland annat då eh man ska främja positiva manliga före förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv och fira männens positiva bidrag till samhället i meningskap, familjeläktenskap, anomsorg och miljön. Och så absolut ändå viktigt fokus på mäns hälsa och välbefinnande eh belysa diskriminering mot män i social omsorg i sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt och förbättra relationerna mellan könen och främja jämställdhet samt skapa en säkrare bättre värld där män kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential. Eh jag kan ibland uppleva att vissa män kan bli lite gnälliga så här, du vet, åh oh, det är så synd om män och det är det för vissa men jag tycker inte riktigt det har till mannens lott att gnälla över det som är jobbet utan man försöker göra någonting åt istället. Förstår du vad jag menar? Ja, precis, gnälla är något väldigt väldigt kvinnligt så det är bara att lägga av av en gnällis. Ja, precis, och ta det istället. Sen är det så klart att det är ju värd uppmärksamma saker som liksom att ja men prostatacancer skörda väldigt många offer och och män mår ju ganska dåligt som står ju för de flesta självmorden och, och allting sånt där. Det, det är väl det är väl viktigt, men jag tycker att i dagens samhälle behöver vi bara ta sig ifrån att vita män är inte ondska i sig för det är ofta så vi liksom så det så det formuleras så särskilt där tänker jag för bättre relationen mellan könen där och framförallt jämställdhet vet jag inte om jag är så intresserad av men men just det här vi har ju faktiskt ett manshat Ludvig eh från från framförallt vänsterhåll givetvis. Ja ja ja, det är ju ganska så tydligt när vi har alltså personer som lady damer och vad heter någon handbollsspelaren med så, olika färger i håret hela tiden. Ja, just det, Linnea Karlsson där som det inte går så bra för nu för tiden. <laughs> ja, ja, precis när man har såna människor som tillåts komma fram och vara tongivande i i media för att för att predika för liksom nästa generations flickor så att de ska kunna växa upp och hata män ännu mer mm. eh och det är ju här som problemet ligger egentligen det är inte det är inte att det är för mycket liksom manlighet eller män överlag problemet är ju att det är för lite manlighet i ja, samhället. Absolut. Det det finns ingen motpol. Så där när de säger att man ska alltså verka för någon jämställdhet mellan könen och så vidare, så vill man göra det så får man återröra sin manlighet. Man får sluta gnälla, gå till gymmet mm. liksom vara en man, mm. då kan du nå jämställdhet mellan könen mm. Mm. om du är vem du föddes att bli. Mm. Ja, vad man nu menar med jämställdhet eh alltså lika lika mycket urglit knappt man kan säga det lika mycket värda urglit knappt som man kan säga det jag menar att män och kvinnor har samma värde generellt ju ja. eh men de är ju inte de är väldigt väldigt få vad ska man säga inte lika starka inte nödvändigtvis tjäna samma lön men men att att de tillsammans bildar ju en fantastisk enhet där där båda är precis lika viktiga men jag ty tycker jag kan se ibland i chattgrupper så här särskilt unga män kan verkligen fastna i detta och bara all emot as män kvinnor är dumma alla kvinnor är horor och den dör det vet så mycket så här halvseriöst skämtande om du vet där witcharia och såna här saker och kvinnor ska minsann typ könsstympas och så där och jag bara känner ni går ju fiendens ären här utmärkt ni blir ju den här den, ni blir ju nästan den här onda mannen som feministerna vill trolla fram hos er jag kan inte förstå att man går på det O oh, men det finns ju flera anledningar också. Dels har vi ju den totala övertagandet liksom av kvinnors sinnen idag. Det det är ju feminism rakt igenom vad för generellt hos hos gemene kvinnan idag. Mm. Och nu kommer jag låta extremt hård här, Jogigt, men nu kör vi. Men det de behöver också någonstans en man som sätter dem på plats, för att förstå att feminism är cancer för alltså både kvinnor och män men speciellt för kvinnor och det behövs starka män som gör det. Och då om vi tar de här liksom relativt unga liksom grabbarna så sitter de och gnäller om att för att de inte får brudar och att alla brudar är dumma i huvudet. Mm. Må så vara. Ja, de är infekterade av liksom det här moderna giftet. Absolut, de är det. Men då är det ju upp till dig som man i alla fall blivande man ja då får du ju helt enkelt ta att erövra dig en kvinna lära henne någonting mm. alltså du är eller ska bli en man och en man så, men det innebär också att du är en alltid en lärare då får du lära din kvinna mhm det är inte svårare än så. Nej men absolut, att manlighet är också att liksom att, att nedkämpa hinder och vad det än må vara. Att hindret då är att alla kvinnor har blivit rabiatta feminister säger vi. Ja men det är ett hinder då får vi ju övervinna det. Eller vad då vad är alternativet? Det är det inte förstås ska du sitta då hemma som jag tänker ofta faktiskt i din mammas källare och gnälla i olika chattgrupper i dygnet runt. Är det är såditt liv ska vara liksom. Det, det det så kan vi inte ha det. det. Det var en del av förbättringen då istället istället för att sitta hemma och orla låt ett, ett måste jag säga ett osunt kvinnohat kan man se hos vissa inte många men jag ser det ibland dyka upp och, och någonstans kan jag väldigt förstå dig om du inte har haft några positiva upplevelser av, av kvinnor då kanske är en så kallad incell eh du sitter och matar dig själv hela tiden med hur dåliga kvinnor är så där. <klipp> för du aldrig det aldrig sitter bra med kvinnan för mig kvinnor är det ju fantastiskt bästa som finns om du aldrig får se den delen så kan jag förstå att man blir jävligt bitter och och så där men det är ju bara iväg till gymmet träffa bra människor prata med kvinnor har det ju har det gott helt enkelt plus ska vi komma ihåg med Ludvig det är inte så att alla kvinnor är förstörda herre gud det är ju gott om väldigt söta kvinnor nej, absolut du. inte det finns oerhört många bra och jag, jag menar för att gå till med själv det fanns en tid när alltså även jag tyckte att alltså Alla alla kvinnor är se si eller så mm. men eh, alltså det finns bra. Jag personligen jag är gift idag, jag har barn, alltså men ordentliga bra kvinna mm. som de finns. Mm. Och ja, ehm um, vi går vidare här. Vi har ju uh, en sorts motreaktion eller en en en motreaktion mot då våldet som kallas um, rimfrost operation rimfrost nu som har lanserats och det innebär ju att man sätter in en, en, en heldelpoliser i framförallt Malmö. Man ska sätta press på gängen här säger man. Eh uh, målen då med operation rimfrost som man har uttalat är att man ska minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer inte utan förkyla mina miljöer då för att det så. Reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhoppar verksamhet bland annat då genom byrå och pizza, öka beslagen av vapen och sprängämnen och öka tryggheten hos allmänheten. Det låter ju fint. Ehm då är polisarna då som har kallats in till Malmö Bo på hotell och det ser ut som att utanför de här hotellen kommer det finnas starkt beväpnad polis eller kraftigt beväpnad polis, kraftigt innebördes Sverige typ MP5:er. Eh men ändå för att skydda då eh de här extra insatta poliserna. Ja, man pratade lite om inbördeskrig ibland så där. Där är det där är vi inte än, men vi närmar oss. Sen Ludvig. Ja, just nu så är det ju som är konstaterat, jag tror det var i gårdagens program så ni konstaterat att det är ju polisgänget och de andra mm. gängen just nu så inbördeskrig är det inte riktigt än. Problemet är ju bara att du och jag betalar för ett av gängen. Just det. Och det är gänget förlorar ändå som som visar ut tycker jag lite tråkigt. Vad vad jag tror det var igår jag, med, jag sa det här att jag är förvånad att vi inte har några några döda poliser än. Ehm är jag överdriver jag det eller hur känner du? Jag tror nog det är en tidsfråga mm. faktiskt men som ni sa igår också att jag tror att man någonstans så vet de här kaosbabban att skjuter du en snut mm. då då har man även fast det liksom inte finns såna gränser i det här kriget eller i den här brottsligheten som vi ser idag. Jag menar ni nämnde det igår att man gör så här så kallade home invasions, man det var drive-bys, mm. det är alltså det är som en jäkla dålig actionfilm som bara är på hela tiden. Mm. Men någonstans så tror jag att de vet att skjuter man en snut då kommer det hända grejer. Mm då då har polisgänget sett att nu är de själva drabbade mm. och då då kan vi nog se på riktigt övervolt som mm, far. Mm, mm. de det tror jag med och de är väl lite liksom logiska och det det vill man de har också en affärsverksamhet med och så leder drar ju till exempel de vill kanske inte dra ner lite mycket uppmärksamhet till sig men men med det sagt det finns ju finns ju gott om <här> helt enkelt galningar alltså psykopater med eller mindre de vet ju själva hur antar ju deras gäng hur coolt det och liksom skjuta en snut. Det är väl det fräckaste man kan göra och trots att det skulle bli en otrolig insats så, så skulle man väl kanske relativt lätt kunna komma undan så jag tror jag tror vi har det eh, relativt snart. Sen är ju frågan om, om det blir någon som som eh, skjuter en polis alltså gud hoppas det inte händer. Men om man skjuter en polis för att markera eller om man bara bara gör det för att man manipåtar den då lite små galen. Ja, eller att de är, är i vägen när man sysslar med annan ja. verksamhet precis precis. Ehm, um, ja och Eh Magnus har du helt rätt där vet jag. Jag tror några veckor sedan vi pratade om detta och jag sa nej de kommer inte att göra någonting där kommer bara <coughs> där kommer bara försvinna men ja man sätter ju någon slags press annor där ser vi väl bra och ut jag hör redan folk säger ja men där ser ni de gör faktiskt någonting för nu kommer väl skjutningen att minska dåligt i grann. Och ni ser du ser Daniel det är inte så farligt man bara skjutningen har minskat. Vi ska inte ha några skjutningar förut taget. Vi ska inte behöva några jättestora polisinsatser för att se till att liksom inbörder inte går runt och skjuter varandra kan man ju tycka. Ja, det jag funderar är på bland de här kaosbabbarna hur många har jägarlicens. Ja, precis. Ehm um... någonstans måste ju vapnen komma ifrån ja, ja, ja. och det har vi ju också hört från regeringen och Lövenshåll att det är ju det är ju mycket vapen i i stugorna här ja. ute. Det är ju det. Vi måste ju ha starkare som liksom, mer reglerade jägarlicenser helt enkelt såklart färre skott i magasinerna och såna viktiga saker. Det förstår ju vem som helst. Nej. Men jag förstår varför man behöver jaga i Malmö, jag menar, det finns ju vargar där med. Sen att de är gråa vargar från Turkiet, mm. det är en annan sak i men. Just det. Snyggt där. Eh, nej, och det här det här är ju bra ut med, jag menar vi har redan polisbyst i Sverige. Var, var kommer de här poliserna ifrån nu? Nu är det ju fritt fram. Nej, i många andra ställen. Jag antar att man tar från både Göteborg i Stockholm och, och kanske framförallt från landsbygden. Ja, eh jag vet de har ju åkt ner i bland annat från eh Värmland. Har de ju skickat patruller ner till Malmö. Mm. Så Jag undrar ju bara hur det går när det vet det är i princip krig på öppen gata nere i vissa delar av Malmö liksom. Det det är några bomber här och det är lite skottlossning där. Vi kan läsa om det varje dag. Mm. Där kommer konstapel Andersson från Värmland precis som i vår. Mm. <laughs> alltså som ja inte för att kasta liksom fördomar så, jag det händer absolut saker inne i Karlstad eh så där som är som i Sverige i övrigt, mm. men när det kommer från landsbygden det det är en helt annan värld för de här poliserna ja, så, så att eh äh, jag hoppas de lär sig någonting. Nej mm. ja, så vet du det var under under Göteborgskravallerna var det ju liknande att man tog in man tog in landsbygdspoliser som och då var det ju mycket lugnare i Sverige och de kanske sysslade med ja det vet åke hade bränt hemma lite och och Per Niklas blev lite full och sen kommer de ner och dagen efter står de och får godis ner och kastade på sig i fyra dygn. Ja och Muhammed skjuter med AK47 mm. ja, liksom mot precis. dig i Malmö ja. det är det är inte åker som är lite motstrid motstridiga för att ni de tar en brenningsapparaten. Nej precis. Ja, stackars. Men när de blir polis så så ja, det är ju det man ska man ska vara till. Sen är ju de tyvärr inte så så bra utbildade. Eh, vi får väl se hur det där går. Eh, det är lite kort bara gra bärgarna där koppling Turkiet Erdogan där. Han, han är muslimsrum. Det är väldigt oh, muslim. Fan. Ja, väldigt muslimbark kan vara. Eh, jag fattar inte att kommer undan, men jag tycker att han kan säga nästan vad som helst utan att det, man kan ju tycka att hela världen borde säga någonting. Till exempel då när Erdogan uppmanar till våld mot icke-muslimer som vi läser där på Samhällsnytt. Vår Gud befaller oss att vara våldsamma mot det otrogna. Säger ledaren, helt enkelt. Det är ju inte så bra, tänker jag Ulrik. Nej, det är ju inte alls så bra med tanke på att vi har x antal miljoner turkare mm. alltså muslimer jättemånga absolut men framförallt turkare finns det här extremt många i Tyskland bland annat. Mm, absolut, ja, absolut. Och det är klart att du legitimerar våld mot så kallade otrogna så från högsta ort så kommer folk lyssna på vad det vad de säger och kanske i den här fasen så är det så kallade liksom ensamma galningar som kommer ta tillsyn i det här men mm det är som sagt bara en första fas. Mm. Mm. De modlar rätt vi och de tänkande. Just det. Det är inte alla lika vad det här inte. Nej, och Erdogan alltså sprider ju på det här till sina landsmän att vi är turkar, vi är muslimer, de andra är otrogna. Det är okej att bete sig hur fasen ni vill i i princip för att de vill ha ett vi medans vår grupp svenskar, européer vi pratar om inkludering och allas lika värde. Det här är en grupp som som inte är, alltså de har sitt vi. De vill inte vara ett del av av oss nej, nej, nej. eller av något tillsammans. Så att där där vi mot dem och Edward är ju helt pålett på det. Så nu är det ju dags för oss att släppa de här liksom myterna om jämlikhet och allas lika värde och förstå att vi måste odla vårt eget vi, vår egen identitet för att kunna alltså ta upp striden med den här politiska islam som sprider sig överallt. Ja men precis och man får påminna sig om det också. De här mänskorna är de är religiösa. De de tror på det. De de är övertygade om att som han citerar där då, "Vår Gud befaller oss att vara våldsamma mot kuffar." Vilka är vi? Vi är omar av Muhammeds nationen av Muhammed. Så Gud befaller oss också att vara barmhärtiga mot varandra. Så vi kommer att vara barmhärtiga mot varandra och vi kommer att vara våldsamma mot kuffarna som i Syrien han är övertygad om att hans gud har sagt att de som är otrogna de som inte följer hans ord de ska de ska få han har det elt enkelt. Och det är egentligen inte konstigt men jag tror i Sverige där vi är så härligt sekulära, du vet här tror vi inte på någonting, vi tror bara på alla människors lika värde. Att de här bara de är lite förvirrade, de kanske är kanske extremare, de har blivit lurade, de är egentligen de här jättefina människor, men men religionen är en väldigt stark drivkraft givetvis. Och om du är övertygad om att din gud har bett dig om att vara våldsam mot alla otrogna så är det är det klart att du har man ju en skyldighet att vara det. Vilket kravs för att komma för att bli älskad av din gud. Ehm och det här är ingenting man bara kan träta bort med med någon, någon jämställdhetskurs när man kommer till Sverige givetvis utan det här är en extremt stark drivmotor och ja, som du också säger han ju också till att vi kommer vara snälla liksom mot våra egna mm. men de andra kommer vi kör över i princip och det är ju en allt enligt liksom islam och muslimsk sed det är konvertera du slipper ta någon skit du kommer bli omhändertagen är är du med oss eller är du emot oss? Mm. Ja, egentligen inte konstigt, alls, men som sagt lite oroande. Jag mm. tänker på att Turkiet är med i NATO bland annat. Ja, 5 du... kan, sen kan jag ju tycker jag att där Erdogan börjar titta på de otrogna som är söder om Turkiet. Mm. Där kan han ju ha ialla så om han vill. Mm, mm. Det går jag inte förstå bitur han han har ju hotat länge med att släppa lös den här det här biologiska vapnet de så kallade flyktingarna ut över i Europa men inte han fick pengar och makt och allt vad det var och sen var det just det, man fick inte kritisera honom också. Sista jag hörde om det var att någon hade kritiserat honom och sa typ du är lite dum och då sa han att nu ska jag släppa lös alla de här um, ut i Europa. Jag vet inte om det gör skiten vet du det eller om det kommer att ske. Det är ju ett fantastiskt vapen i alla fall. De här de här flyktingarna som ska rädda vår pension är på samma gång ett, ett vapen som andra helt livrädda för. Ehm um, har du hört något om det? Eh nej in, inte direkt så där men eh, jag tänker mig bara att har han inte fått med sig eh, människorhjälpsorganisationerna på tåget som eh, faktiskt kan bussar dem till Europa så kommer ju de där pensionsrädarna de kommer ju bara sitta i öknen för de är ju inte <laughs> de är ju liksom inte kapabla än så <gå>, gå lite grann. Det vill gå till Europa nej då skiter det där stannar ju. Ja precis då blir det ju jobbigt. Så har han inte fått med sig dem så kan det vara svårt även hur mycket han öppnar för att Ah, det verkar jobbigt då. Tänkte ju gå beva gå 300 mil till Sverige liksom. Ja, vi får väl se. Du någonting som jag faktiskt jag får ofta frågan när man blir hotad och så där. Det det har så gått som aldrig skett någonsin. Jag vet inte har du fått några hot alls i samband med podden? Nej. Nej. Ehm um däremot vet vi att eh, journalisterna i den vanliga media de de det går i knäften dag utan att de berättar hotar och hatar de blir hela tiden men men vi inom det om vi kallar det alternativmedia kommer generellt undan liksom och jag jag har tantat att det beror på ofta att eh, utlänningar som vi skriver om de de läser inte alternativmedia de har annat att göra men eh, nu har det sker ju lite då och då och nu har det tyvärr hänt då <hör> samhälls samhällsnyttig journalist här som eh, skrev om ja du tror ju säkert den här hemska videon där en svensk kille tvingades kyssa en invandrad svättor. Ja. Och du var i vevan eller i, kring detta då som en användare som kallar sig Clown Joker Gucci fick väl mer uppmärksamhet då <skratt> än vad han ville. En typisk eh, kaosbabb får man väl säga om man kollar på hans Instagram va. Det är vapen och det är maskerat och det är hundar och det är eh, lite islam ser det ut som också. Eh han gillade inte riktigt eh, uppmärksamheten påstå bland annat då att han har avrättar den där killen som tvingades kyssa hans fötter men han um, har ju då gett sig på samhällsnytt här då med ganska grova hot jag ska fånga dig och avrätta dig jätte mellan slag iskallt särskriver lite där eh uh, väntar jag ska göra samma sak och värre med dig och min liga fånga dig hela klicken efter dig jag vet jag vet vart du bor <laughs> fortfarande alltså. Äh, taggar in samhällsnytt och även lite <coughs> privata medel. Ja, ni vet ju hur det brukar låta kanske. Din horunge, jag kommer fånga dig lilla hora, jag kommer skära dig i bitar och filma dig lilla horasist, jag vet exakt vart du bor. Jag ska plocka dig när du minst anar. anar, du gjorde värsta misstaget när du la ut, hela min liga är ute efter nu jag kommer tortera dig, bla bla bla och så vidare och så vidare. Eh, de tar ju allvarligt på de här hoten, vilket man såklart ska göra. Eh, sammansnytt då tänker dock att polisen kanske inte kommer komma springande direkt eh, även om det är väldigt tydliga hot. Vad tror du? Kommer vi se, kommer vi se att polisen tar det på allvar? Nej, det tror jag inte. Jag tror enskilda polismän ja, absolut, men eh, däremot så tror jag från Från högerort så är det lite skyldig själv. Du har ju hållt på och hetsat mot mot mångkulturen och då får man stå sitt kast som Reinfeldt sa att man ska inte bli förvånad. Det det som mest förvånar mig är att hur kan människor som tycker att integrationen är det viktigaste? För så här är det, hade vi haft ett välfungerande integration, om vi ska säga det så. Mm. Då hade ju såna här saker ja, det har fortfarande hänt, men han hade skrivit lite bättre svenska när han skickade med sig det. Det är ungefär det som hade hänt. Kan man säga ganska svart på vitt. Jag menar det här är ju en människa som poserar alltså med vapen och vill leka något gangsterliv. Eh och det är svart på vitt. Det är ju bara för grabbarna i operation Rimfrost att ja, ta en liten detour och åka dit, sparka in dörren och förklara ja, men, lite lag och rätt. Ja men absolut och och nu när det är så mycket som det är ju övervakning med stela tiden och det har kommit nya regler nu de får gå in i krypterad datatrafik och så där och och eh, nu kommer jag inte att hoggas skriven det men jag tror maxstraffet måste vara 2 års fängelse eller någonting och jag vet inte det här är ju väldigt tydliga dödshot tyvärr är ju såna här hot så vanliga även mellan de här och hur ringer GPS-knuller alla mamma så här, så ska man utreda allting ska ta några invandrare kvar i Sverige nästan vilket ju inte hade varit tråkigt ja, det är, det är så invandringen skapar jobb. Ja okej. Okay. Ja, ja. uh, nej, och det är eh uh, alltså de fotomannar få har fått det är, man, man vänjer sig efter ett tag men, men det är klart det är inte trevligt. Det det finns ju farliga människor bland dem här. Nu tror jag att det bara är snack givetvis. Men som du säger de är ju beväpnade, många går ju på droger, vissa har ju ehm um, alltså de lever ju i en värld där där våld är väldigt nära. Eh uh, och vi svenskar är ju inte alls uh, Alltså vi, vi för oss i det jobbet och innan en örfil och många av de här har de har kanske redan våldtagit och de har hotat och de har utpressat och de har vissa kommer ju faktiskt från från länder där de har i alla fall sett krig. Det är ju någonting med människor plus då givetvis etniciteten och rasen som gör att man i många fall har eh, svårt att kontrollera sig. Så eh, det är bra som de tar det på allvar. Vi hoppas det inte händer någonting. Eh hoppas att polisen är med i alla fall eh framförallt hoppas vi på det som allting tyder att det här bara är en, en ytterligare en snackare, en fräck kille bara. Du eh ja. Morgan Johansson har du kanske läst om? Ja, mm han tycker inte det spelar någon roll med den väldigt grova brottsligheten i Sverige. Det var under en debatt med Eh men Jomsoff Jomsoff står och läser upp lite tidningsrubriker och säger att det här är ju helt fruktansvärt och då hör man Johansson viska i mikrofonen för mig spelar det ingen roll liksom plockade upp då det här hur lite han verkligen bryr sig. Ehm jag läste detta i Morsa och blev så här, ja ah, okej, okay. alltså Morgan Johansson är inte någon direkt idål till mig men det här verkar lite för konstigt för att det var sant, hur tänkte du? Jo, det ligger ju en hundbegravning någonstans i alla fall. Eh mm. man får ju läsa in sig lite där vad som har hänt och vad som har sagt framförallt ja, och här kommer ju även till problemet med att med vinklade nyheter överlag det är att man inte får allt i hela bilden. Precis. Eh vi tar och lyssnar på det här först. Här har vi alltså Joms och Johansson. Då var det en halet till. det är mycket som hörs där men han viskar ju för mig spelar det ingen roll. Ehm jag kan läsa på svego till exempel här vad viskade Morgan Johansson egentligen om här var alternativmedia eh, lite väl snabb på bollen och det är tur att eh, vi har Magnus Söderman bland annat som som också tyckte det här var lite väl konstigt och tog och lyssnade inom hela debatten. Det här är alltså inte <hör> konstigare än att Njaunsof säger detta så tänker Morgan så lite högt vad han ska säga och i hans när han svarar sen då så pratar han lite om att ja uh, lite om jular och det är så hemskt allting och sen säger han också för mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit helt enkelt. Morgan Johansson gör otroligt mycket märkliga saker. Eh det här skulle väl teoretiskt sett kunna kunna vara sant, men det är bra om man håller sig lite kall här och och liksom kollar igenom nyheten en gång till för som ni vet alternativa media, vi har verkligen ögonen på så det är inte omöjligt att det här kommer användas nu för att visa hur dålig alternativa media är även om vi nästan alltid sköter oss. Så kan vi verkligen känna på vår extra extra noggranna och som jag brukar säga i Sverige behöver vi inte hitta på någonting. Det händer så mycket sjuka saker redan. Nej, men man ska ju också komma ihåg att när han står där och läser innan till i, i sin anteckningar där och att det spelar ingen roll om han är svart eller vit. Mm. Eh, Morgan Johansson. Jag förstår att ni socialdemokrater vill satsa på skolan för man kan man kan läsa sina anteckningar i en debatt i riksdagen eller vad det är riksdag. Mm. Ja, i riksdagen utan att läsa högt. <laughs> man kan läsa om man är med i en debatt lite tyst och tänka det här ska jag säga snart det här är mina anteckningar så där har vi nog alla hamnat i situationer Ehm um, ja får... det, blir, det blir lite konstigt annars ja, precis, som det blev nu då. Det, det blir minst sagt lite konstigt. Eh uh, men då vet ni det svegat.se som alltid kallar in dem lite extra. Ehm ja därmed så TV är så fånigt och och debatten är ju värd att se ändå för Morgan Hansson är, är tillräckligt dålig liksom och dra upp det här. Det är ju precis som Stefan och Vind de, de kör de här flosskläna och tror väl att någon fortfarande lyssnar. Jag vet inte om du har kollat på Socialdemokraternas Facebooksida någon gång men jag är alltid förvånad för det måste vara väldigt många människor som jag alltså på riktigt nu bara misstänker är om inte betalda så i alla fall väldigt uppmanade att jag så fort vi lägger ut någonting ni måste gå in och skriva hur bra vi är för att att det finns så många många människor som fortfarande skriver saker som att du vet Stefan Löfven då är min statsminister gud vad du är bra det är fantastiskt bra där det är så härligt att se det det gör jag är stolt varje dag när jag vaknar jag, jag har svårt att se att att en svensken kan vara så borta. Jo, men det men där mycket ännu resultat av sjukreformen på 70-talet uppsudde de sitter ju ute. Nej men det blir ju så det blir lite som vi som är Erdogan. Alltså de odlar ett vi och ett vi och de tänkande mm. för den här allting blir kritiserat. Vi kritiserar Levens socialdemokratin och den liberala demokratin i förlängningen. Vi kritiserar det i princip varje dag. Alternativmedia kritiserar också varje dag då stärker ju det ingruppen på ett sätt. Så de vill ju odla sitt vi. Och ja, det finns säkert sådana uppmaningar att gå in och skriva lite si och så. Men de som identifierar sig som socialdemokrater och tycker att socialdemokratin är under attack, de kommer ju göra väldigt mycket för att försvara den. Även om det är bara att skriva boomerpostningar som att man blir stolt över att vakna varje dag. Ja, det kan ju bero på att du inte blir skjuten av Muhammed som dina liksom din partiledare sitter och förklarar att det här av du ja hänt 40-talet också om du då hände det under innanför dörrarna ja, precis, istället. Precis. Nej, det gjorde det inte. Nej, det sprängdes inte med egobomber. Ja, och tänker jag tycker att hela debatten som som sker med Jomsoff och Morgan Johansson är ganska lustig i sig för att debatten i Sverige är så infantil på så hög nivå. Det man slänger med nazistkort hela tiden. Mm. Det är alltid, inte bara i den här debatten utan alltid var man inte är. Mm. För mig så är politik någonting vad jag står för eller vad du står för, så har vi en debatt kring det. Till exempel att jag är för det här, du är för något annat. Eller här är det ju snarare var man inte mm. är där vi är inte nazisterna här och då slänger Jomshof någonting med att ja men sossarna är de riktiga ja, nazisterna Jesus. alltså snälla nån. Ja. Ja, jag tror inte ens det funkar faktiskt. Eh nazistpartiet är utslutet eh, det är ingen det och Dra det är och SD har inte hoppas så ingenting att tjäna på det. Sen är ju hela kring nationellt så sägs men en debatt men det behöver vi kanske inte ta här just nu. Du, vi går vidare till något uh, helt annat. Eh vi har ju mannen som eh hjälpte sin fru sin väldigt sjuka fru Rickard 62 år gammal eh gav sin svårt sjuka fru en dödlig dos morfin för att hjälpa henne att avsluta sitt liv. Hon var helt med på detta. Hon försökte göra det själv först men det gick inte. Så han fick hjälp av henne. Han dömdes nu till ett och ett halvt års fängelse för dråp. Det här är ju en en hopplös svår fråga som jag inte tror vi kommer få någon rättsida på här. Men hur står du kortfattat kring det här med just dödshjälp? alltså just den här nyheten är ju så otroligt svår och det man har ju försökt tänka i alla alltså alla vinklar och vrår kring det här mm. för att någonstans så har du en en man och hustru som har levt sina liv och hon är dödssjuk och har ju i princip försökt ta sitt liv flera gånger och ber om hjälp till sin man från klar inte av att leva och han har ju förstått att det här är fruns villa och hon kommer antagligen må bättre. Eh ja, förutom att hon är död men att hon mår, mår <skratt> ja, hon, hon vill här ja. liksom och säger att, att livet ett liv är ett helvete helt enkelt. Precis. Och så just i den här frågan så så är det så pass komplext så att jag man hade nog i hans situation kanske agerat liknande eh för att då fick man välja det själv. Eh så där, han var nog införstådd med vad som kan hända rent rättsligt och så där efteråt och tittar man på det rent liksom objektivt så ja, han har ju hjälpt till att döda henne. Det har han, men är död alltid något negativt? Precis. Ehm um... Och vad jag vill säga för mig är det här och ena säger den helt självklart alltså det här är ju en kärlekshandling han befriar sin älskade från ett, ett ett lidande ett lidande som aldrig kommer upphöra det kommer bara bli värre och värre hela tiden och det det är liksom sann kärlek och kanske extra mycket död som han kunde ju misstänka att han skulle åka dit för detta. Mm. Men sen är det det här det klassiska slippery slope argumentet då. Om om om staten säger när man får döda ibland i vissa fall, vart kan då det här hamna och det är klart man kan måla upp mordrums-scenariot där folk bara dödar varandra åt höger och vänster. Det det tror jag inte, men det måste finnas <coughs> det måste finnas möjligt att göra så här. Så jag hoppas att om om jag ligger och lider något fruktansvärt uh, och ber liksom, jag men jag kommer ju ändå dö om kanske inom ett år, kan jag bara slippa den sista plågan och så säger folk nej, men det är olagligt så du. Du ska ligga här och lida i som jag kan tänka var ett helvete som är svårt att föreställa sig. Eh där kommer väl överklagas då, men jag vet inte, man kan tänka sig man får ju se varje situation givetvis, men här här som du står verkar det väldigt tydligt. Men tingsrätten säger då att samtycke som man säger då samtycke aldrig kan vara ansvarsbefriande vid uppsåtligt dödande. Och det är något lite läbbigt med rätt också tycker jag då, att här är staten ska vara så mycket inne i våra liv att är det olagligt för dig att ta beslutet över ditt eget liv att du inte vill leva längre. I, när det är lidande då, när det är folk är deprimerade och självmord och så där, det finns ju nästan alltid någonting att göra emot det, men i det här fallet då i vissa liknande fall tycker jag ändå att det är ja det, det är väldigt det är självklart det är en akt av kärlek. Lidande man ska inte behöva lida fruktansvärt mycket i onödan. Ja, och ska man se någonting vad staten kan eller inte kan göra här? för det är här jag tycker som frågan om dödshjälp kommer ju upp det här är ju beslut som har fattats av två individer i, i, i ett äktenskap mm. där staten har inte haft någonting med det här att göra med det här beslutet att göra och det är ju där som staten ser att problemet ligger det är ju att de de har ju inte fått varit med de har ju kanske det. inte fått den här avgiften som de skulle vil ha vis eventuell dödshjälp liksom avlivningsavgiften där ja mm. så att de har ju tagit sitt egna beslut och det är väl snarare därför han har bestraffats för att han har tagit ett beslut som går utanför staten. Det det är där. Mm. Och då kan jag tycka att det staten kan göra det och vara förstående att okej, okay, det här är som du sa där en liksom en händelse av av kärlek liksom han har gjort det för att han älskar sin fru. Mm. Och då kan man ha en viss förståelse för det eller så ska de bara sätta sig på tvären som stat, staten ofta gör över individer och familjer. Så att ja, det kommer ju det, det här är, det här är ingenting som för mig ska legitimera någon dödshjälp att staten ska öppna dödskliniker och att alla kan få dödshjälp om de vill. För jag menar, vill du ha dödshjälp? Vi har jättemycket berg i Sverige att hoppa. Alltså det är inte så jätte svårt. Det är ingenting som staten ska behöva hjälpa till med i form av dödshjälp. Det det går att ordna och precis som den här mannen gjorde så gjorde han det då. Du kan liksom få den hjälpen ändå utanför staten. Så jag ser inte hur staten ska ens handla om någon vill dö. Nej, men precis som man rör också hur <skratt> hur långt det går för jag antar att om hon hade lyckats i sin isolering detta själv så skulle han väl kommit undan eller då man skulle kunna hävda att han borde gått in och förhindra att hon tog livet av sig. För det det är ju som du säger det det bör ju gå ja, nu vet inte jag detaljerna här, men det är ändå lite förvånar att att man inte lyckades lösa det att inte sprutan var lättare att trycka på eller så där för henne. Eh, men Santa jag mät när de väl hade beslutat att då det började strula så kände väl han att ja, det här måste bara göras nu så fort som möjligt. Men det är ju en så här en otroligt sorglig och hemsk historia. Ehm givetvis så och, och ja, jag tänker vart en Fredrik. Jag menar jag tänkte bara det, Ludvig, du, din älskade fru liksom, du har kommit till besluta att du ska du ska döda din egen fru för att hon lider så fruktansvärt. Då har det gått otroligt långt och sen då behöva gå igenom rättegången efteråt. Ja, och dra upp allting varför hon mådde som hon mådde och tänkte själv att de visar bilder på, på henne och allting mm. som sker under rättegången. Alltså det är ja, svårt att tänka. Om man ser det från statens sida. Han får han har nog redan fått sitt straff. Mm. mm. Ja, det kan man ju, kan man ju ganska lugnt säga. Eh, men fint av honom är att han ville ha detta som en öppen rättegång då för att alla skulle kunna se för han, han tycker ju självvisligen att detta detta är så här kan vi inte ta det längre. Det måste finnas en möjlighet att avsluta lidande. Som sagt, ja, det var ju väldigt deppigt att avsluta på ehm kan du pigga upp oss lite när vi slutar här? Fredrik, gör snäll. Sen att uppiga det här nu. Det är alltid lätt att göra på kommando. Ja, ja. Jag ser här att eh, julen blir ju lite roligare i år i alla fall. Ja. Lite mer inkluderande. Just det. Så här pepparkaksgubbar, det blir ju det det skulle vara inkluderande som sägs att det blir pepparkaksfolk. Just det. Alltså I, i Nya Zeeland, gingerbread gender neutral person. Det ligger fint i munnen, tycker jag. Är det är bäl alltså, tycker Peppakoks folk. Det låter som en omskrivning av fekamer, men det kanske bara är jag. Peppakoks folk liksom. Eh, uh, ja, vi kan väl lite hålla dem bruna heller. Måste man ha. Jag vet inte, men kanske kan färga dem annat neutralt kan alltså ett gråa kanske det borde vara. Det vill ni ju inte. Är inte det lite så här brown shaming liksom? Det, Fan, de får väl vara bruna om de vill. Ja, det ska jag vara, precis ska vara stolt över. Vem är du som vitt man att säga <laughs> att vi ska färga pepparkaksfolket? <laughs> ja, jag ifrågasätter från deras identitet det är ju hemskt. Eh, uh, ja det var bra. Vi måste ha en vi måste ha en julnyhet varje dag som sagt i uh, i Nya Zeeland har man då döpt dem i pepparkaksgubbar till pepparkaksfolket. Det kanske kommer till Sverige också. Sverige vill gärna vara med på allting sånt där. Ehm, uh, det förresten då ser vetneljusvegott.se sniräkk plus också har rabattkod vinter där för att få vara med en hel månad för bara 9 kr. Sen hade vi några få biljetter kvar till det magnifika årsfirandet i svenskarnas hus den 30 november. Vi har också platser kvar den 14:e i 12:e till julbordet. Ni vet väl också att vi har några Telegram grupper Eh, ...telegram är utmärkt smidigt och lätt. Jag vill påpeka det för särskilt folk som säger... ...ja men jag kan inte det här med teknik. Det är bara att installera appen och så behöver man inte göra någonting mer. Jag tror man svarar på ett sms bara. Sen kan man gå in på t.me-fri-diskussion ett ord. Eller t.me-fri-chatt om man vill chatta efter sändningen. Man kan ju chatta under sändningen också som ni vet genom att gå in på spreaker.se. Påminner också igen om att nu på lödagen 23 är det två timmars seminarium... ...men ingen mindre än Marcus Folin... Ta med dig dina barn, bara de är äldre än tio år gamla. Ta med dig en handduk med för det kommer bli ganska svettigt. Vi kör igång klockan 14.00 nu på lördag. Alldeles kostnadsfritt både för medlemmar och itkemedlemmar. Sen, innan vi slutar helt och hållet, det finns två bussbiljetter. Eller det fanns, jag vet inte hur många det finns kvar nu. En fin medlem som bjuder på två bussbiljetter till tvåårsfirandet eh, från Stockholm. Ni behöver bara betala för själva festen. Är ni intresserade av detta med er till kontakt snabelad.detfriasverige.se. Ludvig Jens Svarta segel, varför ska man lyssna på det? Jo, om man vill ha lite mer ingående... I intressanta ämnen och sådär, förhoppningsvis så kommer det upp eh, lite nya avsnitt här snart Det ligger mm. lite saker i pipelinen, men det är som oftast, livet kommer emellan ja. Jag tror alla har förståelse för det ska... Tills dess så kan man ju lyssna på, eh, på Sverige vaknar Det kan man göra, eller i alla gamla avsnitt på, på Svarta segel Jag ska se om jag kan bjuda in mig själv här i Svarta segel Så kanske vi kan prata om annat än nyheter och politik Det hade varit trevligt som omväxling Ja, absolut men du Ludvig tack så jättemycket. Tack alla ute i chatten. Vi hörs imorgon igen 0900 då det gör och vår krönkör Eva Marie Olsson som ska se vad som har hänt senaste dygnet. Eh ha det helt enkelt bra där ute. Glöm inte att klappa alla fina män i närheten på axeln och tacka för det fina de gör. Ha det gott. Hej. Grattis, varendaste man där ute idag är det internationella mansdagen den 19 november den 323. Dagen på året ha, har vi, vi har den helt enkelt här framför oss att njuta av uh, det jag, Dan Frändelöv, som ska prata med er i en timme. Och med mig har jag en gäst, förstå ni, Ludvig från Svarta Segel. Vi ska se vad han har att säga, bland annat om alla reaktioner som har varit på Stefans Löfven. Det är en inte så imponerande framträdande i Agenda här nu senast. Det är detta, det sitter... Sista Stefan Lövin gör kommer han nu avgå vi får väl se god morgon Sverige det är det dags att vakna Sverige det är det dags att vakna God morgon kommor ro hör fåglarna sjunga glatt på morgon kommor ro god morgon gå upp god morgon kommor ro kom du hem sent i natt och morgon förlåt vi bli... snurrar Imorgon igen, imorgon. Och god morgon chatten också. givetvis Ken, Peter, Mikael, Leif, Annette och alla andra. Och god morgon till hen ända borta från Svarta Segel. Hur är läget? God morgon, god morgon Daniel. Jo, med mig är det bara bra. Så hoppas det är lika förträffligt med dig och alla lyssnare. Ja, det får vi verkligen hoppas. Vi har väderleken där du är. Det är alltid intressant att veta. Ja, det är spörregn. Ja, det, är. Är det. Ja, det har regnat nu i... Ja, härlig, no härlig, härlig november. Härlig november. Du, Svarta segel kan du vara någon som inte riktigt känner till. Vad är, vad är detta för ett härligt projekt du har? Eh, svarta segel är min lilla lekstuga där jag går igenom 15 ska se intressanta ämnen som är inte bundna till tid och rum som framförallt rör våran svär och det mottot där lite hur man ska leva som en pirat i den moderna världen så är man intresserad av att överleva i i det här helvetet som vi lever i så så kan man glida in och kolla in våran podd. Finns på Spreaker. Det, svarta segel på Spreaker, ni kan ta så klart länken här under. Ja. Det här helvetet. Nej men då ska inte fastna i det där men alltså hur jag tänker ofta på det hur hur mår hur mår folk där ute i stugorna Vad tror du? Ett enkelt svar är väl att folk mår nåt skit. Ja, det är nog så va. Ehm förutom de lyckligt ovetande på något sätt, de där som vi ofta hånar och hackar på. Kom igen, ni måste förstå vad som händer, men men jag blir lite av en skryke ibland och bara tro att allt är bra. Jag menar, minns du ett Sverige? Jag har ju något svagt minne, men men det är lite svårt att liksom manifestera det när man när man inte brydde sig om det här, när man hade en upplevelse av att det gick bra och för Sverige och man kunde oroa sig för annat. Eh det jag minns kring det det är ju att jag hade ju förrmoden att växa upp på NB utanför stan så att jag minns ju mest liksom min lilla by där jag växte upp där det bara fanns svenskar och det fanns inga problem Nej. det var ju när man välkom till stan man man såg det här Och sen så börjar det växa efter två till fyra veckor beroende på vilken art man odlar. Vad ja, spännande. Vil vad kan man odla för olika svampsorter då? De flesta känner ju till champinjonodlingar. Vi får ju mycket frågor om champinjoner. Det odlas i kompost så det är en lite annan teknik. De arterna vi jobbar med är vedlevande arter som <skratt> strångskivling, kungsmussling, piopino, <skratt> namecco, shimei, shiitake känner de flesta till. Mm. Och sen så riktigt vackra, exotiska arter som, eller ja, de finns i svensk natur men de är väldigt sällsynta, igelkott tack svamp och koralltack svamp för igelkottack svampen är fridlyst och hittar ni den ute så ska ni bara rapportera den och inte plocka den Okej, men du är de goda då, de här svamparna som man inte ser så ofta i naturen och som man då inte får plocka? De är jätteläckra, igelkottack svampen till exempel den har ju nästan en mild hummersmak och, och, Oj eh, Japp Ansselveen har fantastiska medicinska egenskaper som det forskas om på runt om i världen, men men den är fantastiskt läcker. Ja, roligt. Kan man odla kantareller som är en favorit för många? Det kan man inte göra. Det finns en en kollega lyckades få fram en kantarell efter många många års eh försök i, i växthus, men eh, kantarellen är beroende av att växa i, i symbios med ett levande träd. Ja, det är ju trasigt eh, inne. Och det är svårt att simulera det näringsutbytet som somvädret ger så att nej tyvärr. Mm, jag förstår. Kan man odla på det här viset både inne och ute? Jag tänker typ under ja, sommaren eller så där. Ja, både sommar och när det är somrigt i Skåne så kan man odla i princip hela året ute också, men det går väldigt långsamt. Ostronskivlingarna det är tack samma så länge det håller sig på några plusgrader så så växer de glatt. Eh i trädgården kan du odla dels i i odlingsbädd, en pallkrage eller kruka som ramar in det hela. Och då fyller du upp den med sågspån eller halm halmfläts och gärna några fina stockar av av lövträd och så tillför man sig mysyller. Ja, och det här alltså du får och låta så himla lätt och jag blir väldigt inspirerad. Jag tänker så här, att det här kan bli årets julklappet sånt där kit. Ja, vad, ja men absolut. Vad odlar du för någonting hemma just nu, Johnny? Just nu så jag snurrar och håller på och driver upp ett antal olika arter det är ostronskidlingar av olika slag. Eh jag har lite koralltaxsvamp på gång och jag har kungsmuslingar. Vi ska ut på årets julmarknader nu och då kommer jag ha lite finsvampar att visa upp. Vad kul. Eh för den för den som vill odla på stocketräggorna så går det också bra. Jaha. Då kan man ta färska fina nyfällda levträdstockar och stubbar och så borrar man hål och tillför med mycel i form av träpluggar eller min nya teknik som vi kallar för snabbväxande mycel. Mm -hmm. Då är det ordat på sågspån och ger en mycket mycket bättre kontaktyta med virket. Sen gäller det bara att hålla stocken fuktig och, mm. och ha lite tålamod. Spännande och väldigt inspirerande som sagt för att jag hittar nämligen aldrig någon svamp i skogen. Det här känns som ett alternativ för mig. Eh nu ska jag väl i alla fall veta vad jag ska leta efter de så att säga. Absolut. Mm -hmm. Och hittar du ingen i skogen så får du hänga med mig ut. Jag pysslar med det också. Ja, men se där, då hörs och ses vi igen helt enkelt. Men jag säger tack så mycket för nu. Jonny Ammer som alltså är svampodlare. Jätteroligt att du var med på för extra. Tack, tjena. Ja. Åh, <laughs> ja, det var ju besvärligt idag. Kortfattat, men när äh, jag äh, trotsade det här eh äh, tämligen det svärliga, vädret och tog med ändå ut och så. Med paraply och reg regnjacka och så. Så att eh, jag har varit en sväng här på morgonen. Jag tror jag kom ut efter 7 sju, 7 tiden där då eller efter massan. Och sen har jag har varit uppe i eh, pr promenader och gått eh, helt enkelt i den norra änden av långsidan här. Vi har referensinspelning också. Och det är 19 november 2019 här. Och tillståndet och stationsnamnet är Sverige kanalen och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i låg 17:e. Så vet det jag sagt och Jag i princip kan man säga att han kommer upp. Äh, Kaptena Rensväg. Äh, Korsar hyttgatan. Äh, Kuller. Äh, Kullervägen kan det hette det. Kullerbacken. Kullerbacken. Och äh, upp för Kullerbacken. Äh, och äh, ut. Äh, ut äh, senare bit på Myckelby vägande. Och. Ja. Ja, sen var det väl eh, lite osäker på av vägen heter. Eh kan Ja, det var väl Bergmansväg tror jag. Åh inte så. Det måste ha varit tror jag. Eh, Bergmansväg tror jag det var faktiskt. Jag, jag minns inte riktigt exakt nu, men eh, det kan ha varit så. Eh förbi ett nedlagt äldreboende som eh, heter Kullebacken. Eh då kan boka rum och så som ett vandrarhem. Ja, jag var lilla lilla vägen också där och så. Eh, det var väl en sväng på eh Polhemsgatan också där och sen var det väl kanske. Eh, ja. Nej, Mäns vägen kanske det var också. Sen var det jag höger också minns jag inte vad den gatan hette och så vidare. Eh men jag tog mig i alla fall fram till Hultgatan och ICA butik. Det var en sväng också sen till ICA butiken och handlade lite grann och så. Och sen men visst jag inte hur jag gick hem riktigt där. Det var besvärligt väder och så faktiskt för att komma hem. Höll igång och så. Det var ju ganska så regnigt så jag blev vi lite blöta då. Jag hade ju regnjacka och så men det blev lite. Ja det var tungt också. Eh det där på ICA. Eh Tygkasse och så Ica-påse Det blev ju blött då Ganska tungt var det också Och så ska man hålla i paraply också där. I vanliga fall så ska man ju ha En i varje hand Tygkassen och Ica-påsen Men jag fick ju hålla i Jag kan ju inte hålla i paraply på samma gång Det är komplicerat och så Men jag fick väl stanna till här och vila Några gånger Och det var lite besvärligt veder. Det är väldigt blöt ut och så vidare. Jag har ju duschat igen och så vidare. Det var väl en färdig smörgås. Ica-köket tillverkar ju färdiga smörgåsar och så. De tillverkar ju färdiga maträtter då eh uh, salladsrätter uh, och <skratt> grillade kycklingar och färdiga smörgåsar och gör ju egna matportioner. Eh uh, lokalt fikaköket där och så. Det var den där äldre tanten i kassane. Med glasögon. Och hon så var nästan ute och gå i pension. Det var någon gammal svensk film på TV där de rökte förskräckligt där så att uh det vill man ju inte titta på direkt. Man kan se en här tjusiga meklardamerna på fyran eller horningsvakterna på SS på Färman och vilka stora tuttar. Ja. Ja, det var lite besvärligt då. Man har ju såglösa ögon på sig med spegelglas och det har skadat ute då och menar minns att jag såg några lilla pojkar där som skulle gå till skolan och de är ganska små tycker ungar här och en liten flicka också där. Från ett hus ut med kapten Arendsväg som gav sig iväg till skolan. <skratt> Jons på skolan och var ganska liten. Jag tror att det tar en tio minuter för henne att komma fram till skolan ungefär. Man ser väl en och annan <skratt> en liten busunge som ska ta sig till skolan här. <skratt> det var ju blött och besvärligt veder. Det var ju blött <skratt> och besvärligt veder dessutom var det äckligt med skräp också i eh, diken som var blöta och eh, det var ölburkar då. Ja, det låg ölburkar då, burkar och ölburkar då, plastbitar och så som jag inte kände att jag hade lust att blocka uppförade innebar ut att jag hade klivit ner i ett blött dike där fullt med vatten och så så att det. Vi har noterat att de här det här skräpet eh, ungefär var det fanns då. Och... Det kommer fler tillfällen. <skratt> För att det här är blivit tunga och klibba ner i något äckligt blött dike där då. Eh, plocka upp den här. Dyngblöta burkarna och eh, plastflaskor var det kanske en plastflaska där och någon plastbit och så. <skratt> Dyngblött och äckligt. Man det eh, har ju sett det och det blir fler tillfällen helt enkelt där man kanske har med sig någon liten soppåse man kan stoppa ner det där blöta i men det låg i diken fulla med vatten och såsätt. Så det det Jag hade kände inte förhålla på kröka ryggen och plocka upp det där blöta äckliga äh, skräpet, äh, burkar och så, plastbitar. Men det blir fler äh, tillfällen faktiskt. Så att äh, jag bera två att det komma. Nu blir det en svart meklar också på fyran men hon är mycket snygg faktiskt äh, om ni tittar på fyran verkligen 26 svart kvinna. Inte där att klädd. Ja, det finns ju snygga negresser verkligen där. Det finns ju fula också, tjocka och så. Men det finns ju både fula och och och fina, snygga svarta damer. Mm, och det ska man icke. För ni äcka varje tungt att bära på det där från ICA för jag fick hålla i paraplyt på ena handen och så där och så kom uppe trappan och allt var ju blött. Där är preaty ding blött och med regnjackan var ju ding blöt och så. Då väl lägga till sängen och ha vilat en del och så vidare. Ja, jag har faktiskt samma hörlurar på mig som jag hade ute. De de här svarta trådlösa hörlurarna har ju nämligen en speciell funktion. Det finns nämligen en ingång här för en 3,5-hane. En stereo signalkabel alltså så att man kan alltså lyssna med vanlig vanlig 3,5-hane stereo signalkabel. Och laddar de senare. Det var alltså den här trådlösa som hade med mig ute under min pälsmössa så att de syns jag helt tänker inte det. Eh ja, för pälsmössan är så stor så att egentligen är det ju trådlösa högtalare. Men de kan också användas som vanliga trådbundna med kabelförbindelse med kontakter. Stereo eh, ja, i det här fallet är det en spiralkabel som är kopplad. Jag har kopplat in mig på nätverket det här via audioväxlare och så vidare. Det är lite komplicerat. Det är kopplat under mattor och det går ju fram till en förstärka det här Yamaha under 25 wattare och så med dubbla, med fyra högtalare och så, men det går ju inte att köra för det blir ju <skratt> väldigt, väldigt äh, ja det blir starkt och så, så att det blir en runggång och så så att där är ju högtalarna normalt sett bortkopplade av tekniska skäl <skratt> i princip så används används ju bara lite datahögtalare här, det är ju mest hörlurar som Används och det är inte någon Människor som märker av att det finns någon radiostudie Överhuvudtaget här Det, det syns inte heller och så Eller hörs För att man använder ju hörlurar egentligen Av tekniska orsaker är det så det Ja den där svarta kvinnan på fyran är snygg faktiskt Det ska man inte förneka Hon är riktigt tjusig om det Ja tagit ner äm... <klipp> Radios väg åt publiserar att eh, Radiosvegot och, och även pillat lite igång och publicerat lite nyhets <kör> nya slänkar också här på bloggen på WordPress och Twitter Twitter eh, vad heter Dala Gunnar. Ni kan följa mig på Twitter. Jag heter Dala Gunnar på Twitter där. Åtvär så funkar inte de här eh, några kanaler på en här appen Live Online Radio Jag hade ju påtalat det för dem men det funkar ju på Live Online Radio men i appen Live Online Radio så brukar det dröja längre innan Det fungerar efter uppdateringar och jag gjorde kopior eller kopierade adresserna där till två kanaler som inte strömmar de har ju fått serveradressen dan på liveonline radio.net fungerar det ju. Den är inte i appen där. Eh alla efter ändringar av serveradresserna där i appen liveonline radio. Liveonline radio. Och lite cappuccino kaffe här. Så bullbro ett vatten. Yes, Down sound in the får ju ladda de här hörlurarna senare och jag brukar ju faktiskt normalt sett använda detta hörlurar som jag fick av Kim Blodqvisten faktiskt och det är såna här kos torta äh, äh, tro heter de va. Kabeln är lite eh äh, lite stel och så där men de är lätta och fina och sånt att mycket använda som eh uh, studios uh, hörlurar faktiskt där. Som kabeln är lite eh uh, ja, den har ju <skrullat> krullat sig som man bygga säger där. Uh, vikt sig och så, men uh, det funkar inomhus i alla fall. Utomhus så är det ju enklast. Med trådlösa hörlurar så slipper jag tjafs med, med sladdar och kablar där. <skrullar> ja, förresten, det kom ju människor där faktiskt bakom mig uh, utan paraply ganska mörkt ute då så men det kom en människa faktiskt en kvinna tror jag då. Jag tror det var eh där en mans väg som jag gick efter eh, mycket med vägen så kom det en kvinna där som intade paraply på sig faktiskt där och inte sa hej eller någonting. Och jag kände väl Janora. Guppar och så. Gummor. Lite äldre guppar och tanter som man tycker se på ICA och ute i byn och så här vad nu kallar det för by. Man känner ju igen efter många år så känner man ju igen en del. Ofta är det ju äldre gubbar. Ja, och äldre tanter. Så att de är pensionärer. Det ser ut som kan man faktiskt hitta in här. Delvis i en del hus i långsträckan och ser hur folk sitter och tittar på eh såna här platta tv-skärmar på vägarna. Stora rackare är verkligen stora skärmar och jag vet inte vilken storlek det är på dem men det är mycket större än en vanlig gammal tv-skärm eller en 8-skärm. HP 655 har ju bara en 15-skärm inbyggd då. Så jag datorn har väl en 20-tum och jag sa vi tv-skärmen men då här är ju mycket stora grejer så sitter på väggarna. Och sånt tar jag aldrig äkt och så när man är fattig och jag såg ett antal såna eh uh, uh, platta uh, tv-skärmar på väggarna så folk satt och tittade på här i <laughs> delhusar på flera ställen i långsittan faktiskt man kan titta in uh, genom fönstren där och se hur de sitter och tittar i sin tv-soffa och så. Ni har aldrig haft uh, någon tv-soffa faktiskt. Men jag köpte ju faktiskt en tvbord seter, vad kom sig nog. Jag <skratt> bor längre där. Jysk och eh, ett, ett, ett, två stycken kontorsbord var det väl också, kom med lastbilen. Sigebo och Sigebo, vad heter det? Köpte jag ett soffbord med glasskiva som inte alls förstår det sovrummet. Ja, eh, det var lite fel gjort tycker jag. Jag hade hade haft en TV soffa där. Nej, men jag sitter i en skintfotölj från 80-talet, från Hegersten. Och missar man kransen här brun, som jag sjunker ner i. Och eh, det är en svart kvinna, kvinna där på fyran som är mäklare. Men hon är ju ruskigt snygg faktiskt. Den är verkligen riktigt tjusig dam. Ja, vad fin som mattan faktiskt. Det finns ju fula, stora, feta, kraftiga, svarta kvinnor. Nej, grässen där som är äckligt fula, men det ju finns ju ruskigt snygga svarta kvinnor också, och det ska man icke. Förneka det kan man icke, förneka, faktiskt. De är ju ruskigt snygga. När de är mer snygga än de är snygga, men när de är fula så är de ruskigt fula. Men okay. det. Det finns så TV-program där på nätet mot då ligger det ju Ja, de är så stora och tjocka och feta de här. De grässen alltså att de kommer ha sitta upp. Överhuvudtaget i sängen den snöda och det lyftas med en kran. Kropparna är ju enorma de. Kan knappt röra sig där faktiskt. Hopp. Ja. Här är en svart kvirrebeklare. Jag bygger upp skatter de där plondinerna men. Det måste ju ha någonting att se också faktiskt där och. Jag kostade på mig en avlång dyr macka som jag tror här tillverkas i ICA köket i Losetten faktiskt här och det var väl lite, Vänta, tar, jag tänkte ta och ska ladda mobilen här också. Det är mycket att tänka på och jag skulle behöva lite längre såna här laddkablar för speen de är inte så korta där. Och längst det väl kanske 1.5. Jag har försökt att köpa 2 meter långa laddkablar låg pris från Netonet Net, men de har varit slutsålda faktiskt jag ska jag se om jag kan eventuellt ta mig in på Netonet och, Net och se om de har kommit tillbaka jag skulle behöva en två meter lång laddkabel här där längsta är ju 1,5 de andra är ännu kortare för det ska ju laddas det ska ju laddas trådlösa hörlurar ska laddas här jag kör med dubbla par, jag har tre till och med Och den som jag har på huvudet här kan man faktiskt köra med vanlig kabelförbindelse vilket jag har gjort nu ovanligt skul, ovanligt det skulle för att egentligen ska de här trådlösa som jag har på huvudet här eh, laddas för att de var halv på med ute och även inne före och efter jag var ute man äh... <kör> som sagt för det finns ett ett uttag för stereo kabel 3,5 så att man kan lyssna med vanlig så här en kort espiral kabel där som dras ut också eller en flera meter lång signalkabel och vi kopplat flera omgångar internt här alltså intern lyssningen studiolyssningen den direkta studiolyssningen som jag har i studion alltså innan det här går ut i sändning över över internet så att det är den här nätverket jag har och direkt lyssningen i studion alltså som jag kan höra här. De måste ju höra mig själv. Jag kan inte sitta och lyssna på mig över internet så att säga webbkanalerna där för då blir det ju fel. Då har du ju det man har sagt det flera minuter sen det släpar ju efter så det kan ju inte lyssna på mig måste ju höra direkt när jag pratar i studion. För att det är ju alltså en fördröjning över internet uh, som varierar där. Men ju... jag kan ju inte lyssna på mig själv över internet för då blir det ju fel. Då blir... släpar ju efter uh, faktiskt det. Mm. Men jag fick i alla fall en promenad och ett besvärt veder där. <hör> det var väl lite tungt att bära hemma också faktiskt. Faktiskt var nike där och så blev det ju lite blätt och så. Lite... Jag hade ju regnjacka och så vidare men det var lite personligt tycker jag. Med vädret verkställs där det var lite fuktigt om man säger så. Lagt ut lite lite länkar här i Twitter och andra ställen och annonserat direkt sändningen och så även på Twitter och så vidare. De här chattarna och förbättrat också om man går på alla kanalen.webnode.se så finns en länk också där till werkanalen.wordpress.com. Ja det är ständigt man ska ju ladda bilen i avstängning man. Det ska ju laddas liksom hela tiden va. Och på natten också det är så kan jag ligga i sängen ska man ju ladda. Ja man kan ju ladda i, i sängen under natten och så när man ska hålla koll på att det fungerar och Och sen på dagtid så ska det ju mobilen ladda så det ska ju laddas trådlösa hörlurar hela tiden och så här så att det är ju en hel del att hålla koll hålla koll på faktiskt det. Så egentligen så ska de här trådlösa hörlurarna stå på laddning för att jag har använt dem även inne också faktiskt men nu ta vi på studion istället här nätverket med en spiral stereo kabel. Man lever på så man vet liksom vad det handlar om innan så man inte bara rusar till tandläkaren och byter ut dina pis. Ja, det funkar ju alltså att köra 3,5 stereo kabel på de här trådlösa hörlurarna. Ja, inte ute, va? Ja, i och för sig skulle det kunna funka ute också. Men det vill jag ha eh, trådlöst utan kablar och så. Men inne alltså så kan man testa det någon gång. För att det fungerar ju. Där får vi ladda de här hullerna senare. Jag kan inte ladda dem på samma gång som jag har dem på huvudet. För att, eh, det är för kort eh, laddkabler. Men ute det är det skönt att ni pas laddar. Då. Ja, kablar, det kallas för tråd, trådlöst. Trådlöst trådlöst jag kablar då slår. Jag tror löst, jag tror läsas system håller i håller i många timmar och så vidare. Och nu är faktiskt vår bilen avstängd. Ja, Kim Blomqvist är jag avliden och död. Jag fick en del link router också gå honom och de här hörlurarna. De här Koss borta tror som en normalt sett har i studion här. Men ute det är ute är det ju i princip bara trådlöst eller sladdlös last dom de gäller det. För det är så krångligt tycker jag med ju sladdar och kablar och kontakter det kan bli grafft och bli ås så håller den där kabel på åka fram och tillbaks det är ju komplicerat. Att ju så slippa sladdar och kablar det med det som är poängen med. Ja, ska väl inte behöva det längsta laddkablarna här är faktiskt, men det går ju. Jag har en 1,5 meter lång. De här korta räckena, de är ju så korta va. Jag har ett par Philips här som laddas just nu här. Jag behöver i alla fall kopplat in de här trådlösa eller sladdlösa lurarna som jag hade på mig ute idag, in i studion alltså, lyssnar. Direkt lösningen så att säga. Min... Det är min preview som man lyssnar över internet. Det går ju inte att lyssna på över jag ska prata i mikrofonen. Man hör alltså sig direkt signalen här vi förstärker och grejer här. Det är med dubblingar och skiftar olika delar kan bli glappkontakter och sånt. Det blir svårt att felsöka ibland när vi under mattor och så dit. Man måste ju höra min egen röst i direktlyssningen och så vidare. Det är svårt att förklara det tekniska. Ja, det var nog lite busveder ute faktiskt och, vår, Igår var det i camp på berget och så Uppe och, Uppehållsveder och så Men det, Idag var det inte uppehåll så att det krånglar till det hela litegrann Där måste jag hålla det, jag har förbannat det på det här flyet Och sen var det tungt det också för eftersom vi gick det Ja, jag brukar ha i huvudet vad jag ska ha Och kablar finns det i mängder där. Jag tänker på kabelbutiken.com och så vidare. Man har beställt mycket ifrån och så vidare. Jag äger en otrolig massa sladdar och kablar i den här studion. Det är mängder, otroliga mängder. Och nästan överallt ser man sladdar och kablar och kontakter och USB-kablar också när man undrar var de kommer ifrån alldeles doper. Och på natten ska man alltså se till att det laddas också där det är noga vad det. Så att det fungerar också där. Annars är det otroligt vilka lång drifttid det är på den här mobilen och även de här trådlösa hörlurarna har ju många här många timmars. Jag tror det är 10-12 timmar eller driftstid alltså där. det. De gamla systemen var ju trådlösa hörlurar med vanliga batterier och så så att det höll ju inte många timmar direkt du vet vad sig laddas hela tiden. Så det är mycket lång driftstid på de här smartmobilerna och väldigt väldigt lång eh driftstid också på de här trådlösa hörlurarna. Så det är mycket att tänka på här att ladda mobiler och eller mobilen och ladda de här trådlösa hörlurarna och så vidare. Det får man verkligen tänka på såg väl jag och min då man kan titta in här i låg 17 och se in genom fönstret på hur det ser ut ställarna jag sett. Och man ser inga människor men man ser de här stora platt-tv-skärmarna uh, på väggarna. Äh, uh, regela grejer i verkligen där och så. Man kan stå. TV tittar på TV-kanalerna och titta på den mobil. De har väl, de har väl um parabolantender och digitalboxar och har väl en väldig massa kanaler därför jag, jag kunde inte se vilken kanal de tittade på men um, det är så, de har dem på väggarna stora platt tv-skärmar men det är klart det finns väl de som har gamla gamla vanliga tv-appar som tycker att de duger ja mm. Har jag har faktiskt kopplat in de här sladdlösa lurarna i nätverket och direkt studio lyssningen här. Okej. Okay. Man kan ju se att man är ute i sändning här. Broadcast stream on air står det. Och så ser man tiden som tickar. Och en röd lampa med för recordingen här. Vi har ju två stycken på att stream igång också. Förutom kanal 2D så har vi igång en server också på kanal X. Och den ligger på uh, myradiostream.com. Finns också inbäddad också faktiskt där. Det står kanal X. Då kan man trycka till där och lyssna via kanal X. Och så finns det också en serveradressen såklart då. Ja, det var lite om det tekniska. Jag kan inte sitta här. Och för och och jag försöker eh, att förklara lite för ni era ska fatta att jag talar om Men det fungerade hörs och så vidare. Jag kan ju se också att det ute i sändning här. Att det är on air. Jag tyckte nästan att det klarade ut något kändes ganska milt ute faktiskt där det kändes det varmt men här hela Hansen jackan som jag hittade ja perfekt hade nämligen en hela Hansen jacka där på ett elskåp på Hinsittvägen. Gick in och så. Det kändes lite varmt faktiskt. s för något och och överlevde och Ni ser att Sverigekanalens sändningsinståndet heter Sverigekanalen och Det ansvariga givet heter Gudrun Andersson i långsittan vid 19 i november 2019 eller 2019 kanske. Direkt sändning från Logsuttan så i kanalen Hera Svergeradio duing det runt att ta det veckan. Ni kan lyssna på flera olika av våra kanaler. Ibland det heter Sverigekanalen så består det ju av flera olika kanaler. En del kanaler är i samsändning. De sänds från samma sändare. Men ja. Streamingsprogram blir det ju på engelska där Ja, jag har väl en gammal Evenyl där. Gruppen hette ju Generation X hette gruppen och där var Billy Idol sångaren och väl gitaristen men sen blev han ju så ord artisten Billy Idol. Det var väl her Generation X som de här låtarna gjordes först. Billy Idol var ju med i gruppen Generation X och sen blev han ju solartisten Billy Idol. Under gammalarna först. So mm. let's see another trip cuz it'll give me time if by the chance that I'll dance and nothing dancing on with my Så de här låterna körde han ju med i gruppen Generation X Och sen gjorde han ju dem som solartisten Billy Idol där jag har with idol på. dancing with myself för det vill dom man blir som allra varmast man står och shake han gjorde det den låten och lite annat också med Generation X jag har ju en platta med det så kan man läsa om på internet hur det ligger till med det men han blev ju sen såld artisten Billie Idol dancing with myself Asså det här är så här ljudar faktiskt som jag hade ner med ut i dag, eller på med trådlöst och sladdlös. Men de går. Koppla in faktiskt med vanlig det här är så här spiralkabel stereo 3,5 hanar. Så att jag inkortat i studion här direkt lösningen. Vilket inte är så vanligt faktiskt, det tycker mest de just som tråd, trådlösa hörlurar alltså. Men de går alltså att koppla in i med stereo signalkablar för vanlig kabelanslutning också det. Det är lite lite ovalt tycker jag. Och normalt sett så säljer ju inte använder de som vanliga kopp i hål över utan just omtrolla lösa där så att det ska hålla på och laddas och laddas och lampen ska slockna och det liksom hela tiden någonting som ska skötas om om man ser så. Ja, det var den äldre tanten idag. Med glasögon där. Mer så över de här lite yngre och de här mörkkoriga unga i personalen där att tanten ser väl ut att gå i pension snart faktiskt. Mm, ja. ja, det är spellista som uppdateras och så vidare. Det är tusentals med eh äh, filer här. Säkerwentollesta på alla dem. Det är 4675 filer här. I denna det är spellista faktiskt. Det. Så det sker lite oregelbundet de här uppdateringarna av dessa spellist Ja, det var lite busveder ute och så men jag trotsade det besvärliga vedet ändå faktiskt där. Den jackan var ju dygnblöt och så Det var lite krångligt för det var ju tungt också för hon gick där och så Tycker jag att det var så Jag fick hålla det i den ena handen och för att bryta med det vänstra och så. Det var någon gubbe här borta som ryckte bortarna. Laddade kontakter och sån sa han någonting med det. Blik inte uppfattar man sa av faktiskt när man lyssnar med hörlurar det. Med musik så trådlöst, sladdlöst ute där och pälsmössan är så stor så att de här hörlurarna är under pälsmössan. De syns helt enkelt inte. Alltså det är ingen som ser att jag har hörlurar på mig där asså med under hälsomassor men det har jag faktiskt. Ja, hörrå så väl kanske några katteller. Hur mycket jag ser lite katt där så har man det varit. Lite... Jo, oh, förresten det kom ut en gubbe där, eller en karl. Skulle väl en tid. Och förra gången var det en kvinna som kom ut därifrån också, samma hus så skulle jag hämta morgontidningen där. Ja, jag håller i koll på hur det ser ut och så här faktiskt. Men det där skrepet var äckligt. Det var ju ölburkar och plastbitar i, i djupa diken som var alldeles dygnblött och det hade jag ingen lust med att hålla på mig faktiskt. Det. Utan det fick faktiskt vara slinnebär att jag skulle kliva ner i det där blöta diket och bli alldeles dygnblött och så ni vet. Och plocka upp det där äckliga blöta så att det får bli ett annat vid ett annat tillfälle. Ja nästa gång kanske jag har min trepåke med mig. Så att då kanske jag kan pilla med den och uh, få upp uh, ölburk och plastbitar ur det här blöta diket med på trepåken. Och sen har med sen soppåsen så stoppar ni det här i. Men det blir ju fler tillfällen. Jag kommer gå förbi där många gånger och så så att det får bli vid ett annat tillfälle helt enkelt. För jag hade inte min trepåke med mig då han vilka stöttarna med den men det blir så krångligt att man ska ha ett paraply eh äh, hålla ett paraply också det. Och det från Nika var lite tungt det så att mm, ja. Och ja, det finns så förskläckliga massa sladdar och en karta och kontakter inte minst för USB där. Det gäller att veta vad man ska ha och så. Det finns alla möjliga varianter och så vidare. När saken är klar. Och eh, det finns väldigt mycket sladdar och kablar och kontakter och så och USB och annat. Den längsta är ju 1,5 meter här så att den duger altså bra. Hela studion är full av sladdar och kablar och kontakter i olika modeller och USB-kontakter och allt och så ligger det i kartonger och sånt ännu mera. Och soppseckar och så ligger det ännu mera sladdar och kablar och kontakter och så. Jag har ju hållt på kopplat det och så. Testat olika tekniska saker. Ja. Och nu har jag sjunkit ner också i den här skinnfåtöljen från Miss Americana från 80-talet. Driven. Och ja, med ryggstöd så man sitter ju verkligen skönt. Förr det var ju en halvtropp, en kontorsstol utan ryggstöd, för det hade ju lossnat då. Och... Ja. Det, det, det hängde ju. Och... Det fick jag skruva bort och slänga. Det fanns inget ryggstöd till den stolen där. Men det vill man ju helst ha det. Ja. Men äh, det går ju att trots det här besvärliga vedret att vi är vi faktiskt en på menad. Vi är väl lite av här. Vi är kulle backen och så uppo. Mycket upp, mycket bevägen en bit. Herk. Eh, det kan man se på en karta lite grann hur jag har gått. Va? Ja, vi är kemen där. Det inning en i in, in, in mobilen, mikrofon där. Inte så bra. Sikt är dålig. Det är så dimma och blött och fuktigt. Lite lerigt och geggigt av vattenpölar och så. På väg ner från berget där så kunde man se sjön Hålnan också. Vi är ju nästan på det. Lite dit isigt där borta. Enåtta kilometer just där. Vi är i solvariantet då. USB alltså det gäller då. Hålla koll på. Och känna till det. Så att det blir rätt och så. För det var väl någon gång jag köpte fel kabel. Tror jag. jag beställde någon USB-kabel som var fel. Men jag tror att det var inte USB-C. Så det passade inte mobilen nu. Den var billig men den fick jag ju slänga. Ja, det är en uh, svart uh, meklare där. Eh, uh, vet inte säker faktiskt. På fyran. Ursäkta, vilket det var det här. 20 sjablonerna där. Men det får det tuga men uh, svart uh, negräs och suttan går jag ta oss ut i alla fall för att jag var väl ute efter sju tiden en gång tog jag mig ut ganska en mörkt faktiskt då jag har ju sola och ögon tom igen spegelglasst. Det var ganska mörkt faktiskt det bland emot fungen då. Drar ner dem där mörka sola och ögonen på nästippen så man ser ut av det vad man än en och annan. Den där svarta asfalten och lamporna släcktes också. På några ställen så var det faktiskt lampor som, äh, gatlampor som släcktes Och sen så var det några av de där lamporna som tändes igen faktiskt. Mycket märkligt Det verkar vara lite glappkontakt faktiskt där. Jag tror det var på kapten Arvens väg så var det några gatlampor som släcktes Och sen tändes de igen Jag kanske skulle kontakta Hederborg Energi om det där det verkar ha varit lite glappkontakt på några av de här belysningsstolparna. Och sen minns jag inte hur det var riktigt på Kullebacken där. Det verkar som de lamporna släckte så de andra lyste blev eder. Så att de kanske får undersöka om det är någon glappkontakt i någon elskåp eller så där till de här belysningsstolparna. Och åt vänster på Kullebacken eller på åtminstone på, på kaptenen Rensväg så var det några gatlampor som släcktes för att sen uh, tändas igen. Och jag tror de släcktes då. Tändes ytterligare det faktiskt där. Märkligt nog just bara några stycken utav några. Eh, det ska man ju egentligen kontakta uh, hela vår energi om. Uh, det verkar tyda på att det är ett uh, glappkontakt någonstans. Eh, uh, det är alltså bara tre stycken så här belysningsstolpar. De andra lyste ju som de skulle. Jag reagerar på det faktiskt och så. Det kan betyda att det är någon slags klapp på någon kabel eller så just för de där stolparna. Men då gäller det att uh, hålla koll på uh, vad de heter faktiskt för att uh, kommunen har ju satt upp ett dekaler på de här stolparna uh, så att man kan se vad de heter. Jag ska kolla upp det nästa gång uh, och se om det är ligger på så mot tens och släcks. För då kan man se på stolparna vad det är för nummer på lång. Det är nummer på de har satt upp dikaler på alla stolparna här. Vad står det här i våra kommun men det är ett energibolag som har gjort det och det är för att det ska bli lättare för invånarna här i långsjöttan av byarnas då också då för att, att fel felanmäla eftersom det står ett äh, nummer stolpnummer kan man säga på varje stolpe och då gäller det att äh, hålla koll på vad vad den stolpen hette i huvudet eller så. Om ja, man ska fel felanmäla det hela annars blir det ju svårt då. Ja, och det var där stolpen Lite grann till vänster i backen Där, det blir svårt Det blir svårt Att eh, lokalisera Just enskilda Belysnings Stolpar Om man inte kan precisera Just exakt vilken Eller så som det rör sig om Personalen får lite svårt att veta Exakt Var någonstans det är De här Stolpen eller stolparna? Men det blir lättare om det står ett nummer på dem här. Vilket jag ska kolla upp vid ett annat tillfälle där. Dopning måste organiseras om för att leva upp till de hårdare krav på självständighet som ställs internationellt från 2021. Antidopingarbetet kan inte ligga under Riksidrottsförbundets paraply eftersom det pekas ut som en risk för intressekonflikter och korruption. För Sverige innebär koden också att det ska laddas för en rejäl utbildningsinsats berättar Kristin Helle chef för svensk antidoping. Vi vet i Sverige att det är främdeligt för många av våra dopingfallser så inom idrotten som skyldigt okunnskap. Då nu får vi krav på oss till att alla eh idrottare som på något till underlagregelverket och kan få utbildning i antidopingfrågor. Och vi det är också ett krav att vi i något fall har antidopingutbildning för skolor. Mer om det här ikvällens sportextramerreporter Malin Rimfors. Vi stannar i ämnet för strax före avfärd mot damernas handbollsvid. the Sky News Centre at two. Boris Johnson's promising what he's calling tough new measures to combat knife crime if he wins the general election. He says the Tories will speed up the process of charging people caught with blades and use court orders to deter them from carrying weapons again. It's not just about policing. It's not just about stop and search. That's fantastically important. It's also about wrapping your arms around the kids and putting them on the right track in their lives. Meanwhile, the Green Party has launched its manifesto with a plan to invest £100 billion pounds tackling climate change. Labour says it'll stop government being in the pocket of big business. An investigation into rape allegations against Julian Assange in Sweden has been dropped. The WikiLeaks founder had always denied the claims. Mr Assange, who spent nearly seven years holed up at the Ecuadorian embassy in London, is currently serving a jail term for skipping bail. Burglars have scaled the walls of a North London mansion and taken jewellery worth a million pounds while the family were inside. An unknown number got in. Relatives of six Britons who died in Easter Sunday's bombings in Sri Lanka have been paying tribute. As the coroners ruled, they were unlawfully killed. They were among more than 300 victims of the attacks, targeting three churches and three hotels in April. Anita Nicholson and her two children died. Our senior correspondent Ian Woods says her husband Ben addressed the inquest. He said that uh, she was a wonderful, perfect wife, an inspiring and brilliant mother. He said that his son Alex, who was 14 when he died, was a delightful child, happy, engaging and active, always smiling and a talented rugby player. EasyJet says it wants to become... of those <laughs> Det var en fin jävel. De ska man bara buntar ihop och slå ihjäl. Ja. Sen kom jag in till Bergsvä. Vem står där då om inte en gubbe som hade fått fingrar avskurna i en slatermaskin och stumpt bara hängde och dinglade den i en stentrå. Och Bergsvä med ha sa till gubben och längre då gått sådär? så där så en vecka sa gubben. Du skulle ha kommit tidigare, sa Bergstedt Tidigare, sa Gubben, fan, jag hölls med slotten, ja Ja, men nu, det går inte ihop det där nu inte. Det, är så, det, det är dött det där nu, fingret Ja, så, han, så tog han fram de verktygenna Och så knipsade han av den där stumpen och, och den ras ner i en skål, den Men när Gubben skulle gå, då gick han ju fram Och kikade i den där skål, denna, så sa han Äst, jag tar den till katten Ja, ja God afton. Det är Selma. Jag var inte oroliga. Fridolf kommer strax. Hoppas se var i fall. Han har varit bortrest i ett par dagar för firman, och i kväll, vilken minut som helst, ska han komma hem, som tur är. För det här är en stor dag för oss. Idag har vi varit gifta i precis 30 år. Ja, tiden går. Jag har lagat lite extra gott åt oss, och köpt lite blommor. Och så har jag köpt en promenadkäpp åt Fridolf som han ska få, när han har lämnat fram sin present till mig. Ja, jag vet inte vad det blir men gissa kan man ju alltid. Jag har låtit honom förstå att jag skulle bli mycket glad om han köpte mig en ring med en liten sten i. Ja, det kan inte ha undgått honom att det är precis vad jag vill ha. Ja ja. Tiden går. Vi har strött ut med varann i 30 år och det har gått rätt bra trots allt. Ja, här kommer han. Eh han har inget stort paket med sig så det blir nog ringen i alla fall. Godafridolf, välkommen hem. Goda Lila Selma. Hur, hur har du haft det? Ja, det är bara bra och du själv? Lite snärgerigt men men allt gick igång. En ojoj oj, så vackra blommor det var köpt. Är det någon som fyller år? Vi vi fyller nej nej. Förstår du förstår väl att jag ville slå på stort just idag. Jasså? Ja, ja vad fint. Blommor är det, så vackert. Ja, och så just en sån här dag. Ja, det är en rätt vacker dag för att bara så här سين på året, det det visste. Vad är det för blommor? Ringblommor. Ja. Ja, de är väldigt vackra, ja. Jaha, ringblommor är vackert. Särskilt när man ser de i i ring. Ja, det det är så sant så. Vad kallom ring Selma? Ja, Fridolf vadå? Inte nån som har ringt. <skratt> Nej. Vad oh, skönt. Så har jag lagat din älsklingsrätt, slottstick. Det var väldigt snällt av dig Selma. Och det var tidningen? Tidningen, den ligger där. Tack för det. Då tar jag igen en sekund. Eh, vad är det för dag idag, Fridolf? Onsdag. Nej, jag menar datum. Den 12:e. Jag får fråga dig det. För att jag vill veta det. Ja, då vet du det nu då Rydolf! Ja, lilla Selma, vad är det då? Ingenting Ingenting, ja det var väl inte mycket att bli är för han aldrig Kom nu, så äter vi Mm, tack det, det ska bli gott ja. Men så vackra blommor du har här också Lilje kombaljer och så många Tja, du kan ju räkna dem om, dem om du har lust Räkna? Ja, det är klart jag kan räkna En, två, tre, fyra 12 13 Nej nej, skruva upp med i det där dumheterna och sätt dig och ät nu. 18 19. Jag ser mesta fått större men då kommer jag med. Vad var jag nu? Men sa jo, jo den där lilla halvvisna saken, det var 19. 20 och 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 var det du? Jaha ja. Kommer det jag tänka på någonting särskilt? Ja, jag kommer att tänka på vad de kan ha kostat. Åh, fast du har fått dem billigt. Ja. Är det det enda det? Men ja, nu vet jag du har fått dem för en spotskiver utan närsändel helle på hörnet. Han gick inte bara hem dem. Nej, nu får det vara nog. Ja, men säll, min lilla, var blir du så arg för vad ska du gå? Ut i köket och stick inte ditt näsan där rådiga dig. Ja, men säll, min lilla, jag säger ju att plommon är vackra och de står så vackra. Att ja, titta, de står också i ring. Åh. Oh, säger du ring en gång till så mycket jag i all världen tog det åt hem jag kan väl inte ha räknat fel jag får räkna om då 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 F får jag kliva på? Ja, herr Olsson ser så bekymrad ut så jag kan väl inte neka? Ja, det är skönt att ha en inakordering som herr Isaksson när man behöver ett råd. Tack för det. Men gå inte för nära fönstret. De sprängde i gatan nyss och rutorna höll på att rämna. Sånt borde de verkligen varna för. Ja, det var inte som de sprängde inte. Det var Selma som stängde en dörr. Ja, så står det till på det viset. Herre Isaksson som skriver romaner och känner människorna. Var snäll och hjälp mig med en sak. Jag är så konfist. Vad heter det nu då? Jo, jag kom hem från min resa. Selma hon var så söt och rar. Då förstår jag att herr Ros som blev komfys. Nej, ja, inte så herr Eriksson. Hej. Selma kan vara väldigt söt ska jag säga. Eriksson känner den inte från alla sidor det. Mm -hmm. Alltså, jag kommer hem. Selma ställt upp en massa blommor överallt och lagat min älsklings rätt slottstick. Tycker det Eriksson om slottstick? Jag vet inte exakt vad det är men det låter gott. Då kan är Isaac som få en som är så gott som obegagnad. För plötsligt så blir Selma topptonn rasande och slår näven i bordet och går ut i köket. Jaha, ja, det hörde jag hade hört det. Mm, och Selma hon kan slå igen en dörr så väggputsen blir i blass som julsnörummet. Och nu sitter hon där ute vid köksbordet med ont i sinnet och flagor i håret. Men varför fan ja, är Isaac? Jo, inte lätt att säga. Jag har inte fått något riktigt grepp om fru Selma Jag sa inte det Jag går inte ut och försöker gripa just nu Då blir det att ila till farbror doktorn med handen Det var blommor på bordet sa Herr Osson Ja i vardagsrummet var det ringblommor Och på matbordet var det massor med lilje konvaljer Jag räknade om det var 30 stycken Och just som jag hade sagt det kom stora skräll Och det var 30 jag kontrollräknat om sen Kanske det kanske inte var någonting som du höll och ville säga, er just i de blommorna och så blev jag besviken när ni inte fattade det. Tänk efter, har ni några minnen som är förknippat med liljekonvaljer? Tänk skarp nu. Vänta, vänta, vänta. Liljekonvalj. Jag var dum. Jag, jag var Vi var i Köpenhamn för några år sen. Vi, vi vi satt och grelade på en restaurang på Tivoli. Selma har ont i fötterna och då blir hon lätt i humör. Men då har hon enormt dåliga fötter, förstår jag. Hon hon har vricka fotvalv. Ja, i alla fall så, så satt vi där och, och såg ut som två årskmål Och så kom fiolisten bort till oss och spelade konvalgens avsked Och det var så tjusigt så, så vi skenade upp båda två Där har vi det, där har vi Lilje konvalgerna Ja, men vad ska jag göra nu då? Det är väl klart, gå in och sjung konvalgens avsked för henne så skiner hon om <här> Då förstår hon Sjungar jag? Ska jag, ska jag gå ut och sjunga. Ja, varför inte? Jag vet inte om jag kan min röst, ja, men det äh, behöver jag beror säga om hur det låter. Hon kommer att förstå, säger jag. Gå ut i köket bara och sjung av jettans lust. Eh, vet du hör sjung i köket är en het zon. Jag får försöka och sjunga så högt så att det hörs ut genom köksdörren. Ja, jag får väl försöka. Ja, det kommer att gå fint här också. Lycka till. Selma Selma ja, vill du med någonting? Ja, just det lilla Särma, det är någonting jag vill säga dig. Vadå? Jag får väl ta det från början då. Ja, det är klart du ska ta det från början. Ja, hör på nu då. Ja, vad är det du har på hjärtat? Ljuva sy Sande milda västan vinter Kom, Oxvald, kan det smek min bleka kin? i all verden skal det hele tiden? Å, seng dig ned in vid min veka fot. Vekafot? Hva mener du med det? Eh, precis vad jag säger. Alltså, det precis det jeg sier. Asså du, det er ikke noe ennå. Det räcker inte med smelek för i dag. Utan nu ska du driva med mig för att jag har dåliga fotvalv också Att du inte skäms ja, Men Selma lilla Ja jag säger bara att du inte skäms Försvinn, jag vill inte se dig mer idag Ja men Selma lilla Försvinn har jag sagt Ja lilla Selma Ja mamma har den äran att gratulera. Goda tant, jag är nära till de 30 åren. Schack ska ni ha. Var är pappa? Inne hos är Isaksson tror jag. Ja, då måste vi kalla ut honom. Nej, det måste ni inte alls. Nej men o oh, så mycket såta blommor. Då visst måste vi ha ut svärförs så att vi kan hurra för Selma så Fridols 30 års minne. <laughs> Fridols minne är inte mycket att hurra för. Vad säger du, mamma? Hur så? Om ni gratulerade honom så skulle han inte förstå varför. Nej, men mamma, du menar inte att han till och med har glömt den här dagen. Ja, vi måste genast påminna honom. Jag går in och talar med honom. I är så goda här. och håller tyst. Inte dom till honom. Kommer han inte ihåg en sån dagskill så får det vara. Ja, det här var hemskt tråkigt. Det tycker jag också. Men nu blir det som jag har sagt. Sitt ner, så ska jag gå ut och hämta kaffe åt er. Maggan. Vi måste hjälpa honom. Det är synd om honom. Ja, är det inte synd om mamma då? Men vi måste påminna honom. Skynda dig in till herr Eriksson nu medan mamma är ute i köket. Mm. Var ska Valdemar ta vägen? Jag söker. Ja, så, jag är inte här redan tillbaka. Jag, jag skulle jag skulle bara gå Bry in. Och... Det är inte om det är du snäll. Sitt ner nu och drick kaffe. Tack så mycket. Men god dag på runga. Tyst blev jag hörde era röster och det var därför jag vågade jag menar. Jag tyckte att jag måste gå ut och hälsa. God dag, pappa. Ja, vi ville titta upp ett slag just idag. Ja, just idag som sagt. Jaha, och kaffet är färdigt. Och tårta också. Ja, det var en väldigt väldigt stilig tårta. En, en riktig en riktig bröllopstårta. No, är du klar med tvätten, Maggan? Ja, visst. Valdemar hjälpte mig att lägga den. Åh, han är så duktig att lägga tvätt så. Det är väl ingen konst. Man drar ju sen besatt i var sin kott ända på lakanet och skaka tre slag och så viker man det i tre delar för det skulle vara alldeles för lätt för självfallet att vika det i fyra och sen skakar man igen och så drar man och, och viker och stänker och känner sig som en idiot och undrar vad det ska vara bra för ja jag hör att du också får hjälpa till med tvätten nej inte nu längre sist jag hjälpte till så skrek Selma du ska lägga din tyngd i draget och det gjorde jag lakan gick av på mitten och Selma åkte baklänges och och renimer kryddskåpet och fick över sig allt ihop. Ja och hon gick omkring och luktade som en orientalisk krogsväng i 14:an. Ja men ja, jag ska hjälpa Maggan med tvätten hur länge som helst. Jag tänker jag ser mig själv stå där i köket som en söt liten gubbe och vika lakan när vi har varit när vi har varit gifta i 30 år. Ser du? Titta efter en gång till, gossen så ska du få se den där lilla söta vita gubben går där och småsvär Tänk va att ha varit gift i 30 år Ja vad är det med det då? Efter fem år har man skavsår efter bojorna Efter 30 har du blivit valkar Har du valkar pappa efter 30 år? Hur har år? du det i skolan Waldemar? Jo då tack bra Idag gick vi igenom 30-åriga kriget <här> Eh, jag var bra du sa det så det genom 30-åriga kriget. Jag kommer plötsligt ihåg en sak. Ja, vi inte stand. Ja, jag träffar min vän Svensson är dem där. Han hälsa så gott. Vad är allt? Ja, vad, vad vad har det med det 30-åriga kriget att göra? Jo, förstår du, jag träffar honom på Karl den 12:e Story. Karl den 12:e. Han var väl inte med i 30-åriga kriget. Inte. Jag säger, ja, det vi tycker inte vi ska förebrö honom för nu när men han var så bussig och påminner mig jag, jag tycker du är småaktig, Valdemar Ja, men snälla pappa Vet du inte att idag Hult, maggar han inte ett ord? Men Selma, lilla, vad är det med dig? Och synd att tant skulle vara så ledsen just idag Ja, just idag Men varför sitter alla människor och hojtar just idag, idag? Fridolf, känner du igen den här? <tryck> bam, bam, ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Bambada, Dan damdada Nei, <tryk> nei, <tryk> nei, nei, den kjenner jeg ikke nu får den være nog Men den kjente jeg igjen Nu ser jag här ensam igen. Ungarna har gått hem till sitt. Selma har förskansat sig i köket. Svarar inte på tilltal. Om jag kunde fatta vad det är som är på tok. Isaksson törs, man vill inte störa igen. Änta, här kommer en lille kvarten. Kvarten är en tacksvalp. Han ställde sig på två ben. Han ville ha på knöet. Åh, jag tar mig då. Som att du hör sig sådär Ja, så ja, ja Det är inga konstigheter med Inga gåtor Skönt är det Men vad i all värld Har du en röv siden Och sett i halsbandet Vad ska det betyda Om du kunde tala om för mig Vad är det är Ja, slika mig på handen Ja Alltid lindrade något Ja, låt mig nu tänka Jag kommer hem Har varit ute på affärsresa Min hittills viktigaste affärsresa Jag har köpt en båt En gammal 3000 tonnare åt firman Jag fick ner priset bra Oj, oj, oj, oj Men vad dum Jag är... jag... Selma vill naturligtvis gratulera mig till den största affärsbravad jag någonsin har gjort Yggvatten lilla Här har man verkligen haft huvudet under armen Men jag måste genast tala med Selma Selma, Selma, Selma lilla Vad är det frågan om? Selma, det är en fånträd var försvarar du inte? Därför att du tog ordet ur munnen på mig. Vilket ord? Fåntratt. Ja, just det. Att jag inte förstod med det samma orsaken till blomman och sticken och allt så där. Selma hö kunde ju. Ja, det kan man fråga sig. Förlåt mig Selma och tack för allt. Vad gott där illa förmiddan och tänk på den dagen då det hände. Har du? Mm. Var verkligen rart av det. Selma? Ja, du, det, det var inte så behagligt den dagen, må du tro. Vad säger du? Ja, tänk dig själv. Där står man, omgiven av en massa människor som gör allt för att pracka på en den gamla skorven. Det är väl... Så... Skorven Ja Skamfilad var hon och Hon gick som en reumatisk anka Att ja, du kan, att ja, du kan Ja, vad skulle jag göra? Jag hade varken tid eller lust att föra land och rike runt och jaga upp något bättre Fast det, det, det fattades inte, anbud må du tro Inte det, så att du inte tog någon av de andra då? Ja, man får ju tänka på priset också Så det var bara att baxa hem det gamla skrället Skrället? Ja, du, hon är bred över akten som en gammal fregatt Liknar jag en gammal fregatt? Du? Nej, jag... Jag talar om boten jag köpte i Lysekil som du ville gratulera mig för en blommor och snitt gränd och slottstig och jag roter du vet ja så du vet fortfarande inte nej när du är hopplös Idag är det dörrsmällarnas dag Smycket är i alla fall klart just idag idag idag be gå ut ett tack. Eva var i allvärden i du kommer släpande på på långparket varje varje. Ett kort pastor. Tell min lilla Fridolf på 30 års dagen av vår... Fridolf nej du är hopplös. Och Selma då hur ska jag någonsin kunna möta henne i om jag kunde byta skepna med dig kvarten För att krypa under byrån och inte komma ut för inte påsk Och ungarna som satt här och stimmade om 30-åriga kriget för att hjälpa mig att ta av Vad ska jag göra? Jag tror jag går in till Isaks Nej, nej förresten Det här ska jag klara upp på egen hand Det är min egen härva från början till slut Thelma lilla Le la le la Selma. Ansträng dig inte. Vi har talat färdigt för idag. För flera dagar. Selma le. Idag för 30 år sen. Vad? Idag för 30 år sen. Då stod jag som en åsna vid din sida. Ja, du har inte ändrat dig någonting än värd. Som en lycklig åsna Selma. Lilla. Jag var så lycklig så, så jag hade lust att gnägga i kyrkan och slå bak ut. Men det tog du sig inte för då hade jag träffat svärmor. Hon satt alldeles bakom mig. Jag kände hennes blickar i ryggen. Märkena finns på fracken än idag. Hon hade en lila klänning med snöda bolanger och röda isättningar. Och hela hon såg ut som en bemannad vaktkur vid Svea Livgården Ja, ah, modet var sånt Du ska inte komma här och göra narr Utav... Nej, nej, nej, nej Du var inte sådan, Selma Lilla Men... Du hade vitt bland sidan, Selma Med små matta blommönster Och din slöja mätte sju meter O guldkronan hade sju spetsar och det därra din lilla grå pärla i varje spets. Och i handen hade du sju röda nejlikor som jag hade köpt för 25 på Atletvigatan. Och prästen han hade en blå finne på höger näsvinge. Och just när han hade frågat mig om jag og ville ta denna själv med och så vidare så snöt sig farvor Hilding Att ekot låg och dallrade i femton sekunder Satt mm. under Men du Selma lilla Du sa jag satt i ekaren Gör det Och prästen han talade över ordet Kivens icke på vägen Vi har kivats rätt mycket Ja men inte på vägen Och kommer du ihåg att han sa mig Selma Nej inte precis Det gör jag han sa så här. Tiden är full av oro. Det är konstigt förresten nu. Det sa Präpp och Maggans och Valdemars bröllop också. Alla tider tycks vara full av oro. Ja, det är de säkert. Ja, tiden är full av oro, sa han. Då är det dubbelt viktigt att hemmet blir en fridens oas. Och så hostar han. Och svär för att harkla sig. Och det rann en tår ut din högra kind. Kanske vänster också, men, men den såg jag inte. Fast jag har alltid undrat. Ja, det gjorde det. Vilket minne du har, Frido. Ja, inte sant. Men vår bröllopsdag, den glömde du. Förlåt mig, Selma Lilla. Och tack för käppen. Den kanske kan bli ett stöd för minnet i fortsättningen. Ja. Vad ska jag nu ge dig, Selma, lilla? Vad vill du ha? Jag, jag ska uppfylla din minsta önskan. En bil? Har du ingen mindre? Jo, <skratt> oh, det har jag, men det gör det sant. Nej, det gör det visst inte. Så så, lilla gumman, fram är det nu. Nej, jag vet inte det. Det är ganska dyrt det också, fast det är inte alls så dyrt som en bil. Men Selma, lilla, vad ska det vara bra för att gå sådär i ring? Mm, där sa du det. En ring. En ring. Ja, en ring men liten sten i. Jag tänker mig men, men menar det en sån här. Nej men nu är men fri i Dalfens sån vacker ring. Ja jag köpte den i Elisachiel. Var för dig. Kom kom du ändå ihåg Tröttjurstan? Jag kommer inte ihåg mer. Välkommen till Real Country med Erik Nåkläff och jag Claesson på kulturkanalen Radiostråken under 3,7 Åkersberga. Hej alla lyssnare, nu är ni välkomna till Real Country och med Erik Naokler och Jan Klausson och Radio Österåker. Känner ni krispiga i den novembernatten skulle jag få ja. säga, men det är ju inte det än riktigt. Ja, är det är ju inte natt när vi spelar in i alla fall. Vi gör ju det här lite tidigare, men november är det och den här, utan tvivel. Lite ny musik kanske? Min fråga, Chris Morrow har kommit med en ny singel born on a honky-tonk night. He was a honky-tonk. Daddy was a leader of the band. He built his reputation singing cheating songs. Always a one warm man. Daddy winked his mom across the dance floor. They knew it was love at first sight Nine months later while the band was on break I was going on a night I was born to be a honky-tonk man What you see is what I am I got a dominant honky-tonk jeep I really shine beneath the neon beam we I was up on stage with the boring i was old enough to try Living it up comes natural for me I was born on a honky-tonk night My cradle was my daddy's new guitar case My high chair was an old bar stool Mom fed me in a natural way. To this day, I still think that's cool. Well, I've always been a good time in Holly. From the milk to the Miller life. I like to stay out late. Hey, what can I say? I was born on a honky-tonk night. I was born to be a honk-honk man. What you see is what I am got a dominant honky-tonk gene I really shine beneath the neon beam Well, I was up on stage with a ballroom bass Before I was so enough to try Living it up comes natural for me I was born on a honky-tonk night I was born to be a honky-tonk man What you see is what I am Jean, I really shine beneath the neon beam When I was up with the ballroom babe Before I was so enough to try Alldeles nya singel Born on a honky tonk night Honky tonk så det förslog Vet du vad? Nej Jag saknar någonting Vadå? It's in western swing Ja men det är ju lustigt att du säger det För att jag satt och lyssnade på CD på vägen hit Och jag hittade en del bra sant? western swing Kommer här Nu På en gång Direkt Musik Say how took most everything i own probably thanks and i'm down on my luck but i never missed a beat i made right back on my feet cuz she never got my pickup truck my pickup truck has been from here to Flat without a dime, but this old truck is worth a million bucks. When Windshields cracked, the tires are bald, I sure could use an overhaul. Lord, I dearly love my pickup truck. My pickup truck has been from here to Amarillo. From Baton Rouge right down to San Antonio. It gets me to the honky-tonk State. Loneliness is hard to take, especially if you're recently broke up. But let me tell you this, my friend, you never will look back again if you're leaving it. My pick-up truck med Elgin Proctor Det var Western thing jag säga.J ja, det kan du lita på. Och den du... här här testen jag väldigt nyfikck på vad vet du. Ja du Jag förstår att du tänkte fråka det därför att du har tittat på det här serdig omslag och det står ingenting absolut! Välkomna till Real Country med Erik Noclear och Jan Karlsson på kulturkanalen Radioströket 3,7 Åkersberga Vi är tillbaka i Real Country och vem sitter framför mig om inte... Erik Nankler naturligtvis. Tjena, Janne. Tjena. Är... Ja. Hur är det i Kristian? Ja, det är ju inte så kul vid den här tiden på året. Det är mörkt och er. är det inte ja. roligt. Ja. Men och... det här är roligt. Det här är en av veckans roligaste grejer. Att komma hit till Åkersberga och sätta sig ner med dig och göra ett sånt här countryprogram. Kanske vi ska börja lite rockigt idag. Jo, ja, varför inte det? Gary Patrick, man's got to have some fun. Holye nu. Friday night and I just got paid. It ain't much but it's the boss man. Went on down Met my friends For some rounds At Whiskey Town I didn't know What I was in for She was five foot eight Eyes are green Reddest hair See you at all. I've have some fun med Gary Patrick Rocket var det ja, ja det var förstår. det, sveng då tycker jag vi fortsetter i samme stil tycker du, ja ja, jag ja, ja. Jag. ja, men jeg har fått en annan single her, med kille som heter Dale Phillips, som kjenner jeg till litt om faktiskt han spelade tillsammans med sin brorsa som heter Rocky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 Wander med Dale Phillips. Du nämnde också att han hade spelat med någon konstig person som var från något land. Mundo Earwood. <laughs> ja, det var en Texas-artist. Han var baserad i Houston. Och han var väl ganska känd i Texas egentligen. Men han gick bort i cancer som sagt. Vi har nog haft Mundo med i programmet någon gång. För att Bill Green har nämligen, vad säger man, mastrat om de här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 soul in the same that i drink one more Some and some God lately I'm in here nightly I think I'm their biggest thing But the power pulling me in there is there amidst of canyons The power of permanence I don't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 Jaha, och vem spelade huvudrollen? I, I filmen? Ja. Ja, det gjorde inte George Jones, det gjorde Patrick Swayze. Kommer Jaha, du ihåg ja, är, det, är det det här uh, Dirty Dancing? Nej, men på svenska fick den här filmen, som på engelska, eller på originalspråk, ja. The Next of Kin. Så för att lite kasha in sig fick ju naturligtvis den här filmen dirt fighting oh vad då oh ja, riktigt dåligt Patrick Swayze och Lim Nixon spelade med i filmen nu väl tillbaka så måste vi må spela kantermusik ska vi inte försöka få tag i hitta en DJ nu och spela äntligen I wanna be a cowboy sweet heart i wanna Förmåga från Texas Men låten var ju inte ung Nej, låten är ju en jättegammal låt Den skrevs redan Och spelades in 1934 Oj, oj, oj, oj. Och då var det en country-sångerska Som hette Patsy Montana Som spelade in den Och hon skrev den också Men hon tog melodin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 Well, ain't gonna need this house no longer Ain't gonna need this house, don't no call Ain't got time to fix the shingle Ain't got time to fix the floor Ain't got time to oil the hinges gnar, to him the wind of pain Ain't gonna need this house I'm getting ready to meet the saves Well, this old house once knew my children This old house once knew my wife This old house is home and comfort As we fought the storms of life This old house once rang to laughter This old house heard many shouts But now it in the darkness When the light no more's about Ain't Ain't no got time to fix the shingle Ain't got time to fix the floor Ain't got time to oil the hinges Nor to mend the wind the pain Ain't gonna this house no longer I'mma get ready to meet the same Don't know I'm gonna leave Else he'd wake up by the fireplace And he'd howl and moan and grieve But my hunting days are over And the coon no more Gable just brought in my chariot Oh, when the wind blew down the door Ain't you gonna leave this house for longer Ain't you gonna leave this house for longer Ain't got time to fix the shingle Ain't got time to fix the floor Ain't got time to oil the hinges Gnard them in the window, Thank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 Ja, det var det var skojigt. Du skulle kunna lyssna på Stuart Hambleton. Ja, det är klart vi. Vilken idé du kommer med. Men det är gammalt, gammalt, gammalt. Jag minns att jag hade till mig en stenkaka med Stuart Hambleton. Nu har jag inga stenkakor kvar. Så att här, men jag tycker att han var ganska bra. You are Got to remember me I'm the one who loves you When the soul world just throws you down No true friend can be found Remember me I'm All right. åt Hamblen egenkomponerat. Ja, det var ju inte igår det här. Ja. Nej, var faktiskt det var en hit 1950. Oh. <laughs> Oj, mera år sedan. Mm. Nu möter vi tillbaka. Ja, men jag får lägga till en sak till om Stuart Hamblen. Ja, det får det. När jag lyssnar på den här, det är länge sen jag hör den här låten nu. Men när jag lyssnar på den så slår jag det med ju en sak och det är att Stuart Hamblen låter ju exakt som Ernest Tubb. Lite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 It's just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 When the songs are all sung And the last call has run The jukebox grows silent And the lights all come on I'll grab my old guitar And I'll head out for home That's when it hits me Gone. When I see an old couple holding hands in the street They once were young lovers just like you and me Between them the bond I haven't felt in so long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 swim Bra va. Som sagt var ja, hela CD:n är bra. Jag tycker vi ska byta stil lite. Ska vi hitta någonting som kanske har lite andra influenser? Come on! Twin City Playboys Ja, låten känner vi ju även som Big Mamoo Och det är ju en typisk Cajun-låt Cajun-musiken Har sin hemort i Louisiana Som ju ligger öster om Texas Nere vid Mexikanska gulfen Jag förstår inte den här CD-en Bandet heter Twin City Playboys Och Twin Cities Det är ju normalt Minneapolis Saint Paul som ligger i Minnesota. Det vill säga långt upp i norra över så på gränsen mot Kanada. Och det var ju till Minnesota som många utav skandinaverna emigrerade eftersom klimatet påminner om det skandinaviska klimatet. Det kan ju också styrkas av att han som spelar just dragspel här, han heter Kurt Kurt Olsom. O det låter ju svenskt så det förslår. Och ändå så heter CD:en Texas Memories. Dessutom så finns det en bild i inlägget på den här CD:en där de här herrarna som spelar i det här bandet står ja i kanske en decimeter snö. Det här går liksom inte riktigt ihop med att spela Cajun musik och kalla CD:en för Texas Memories. Vi måste ju bara lyssna på ett spår till. Hej, grandma V. You taught me how to play. The fiddle and guitar. time to play these songs. Oh, my mio, ma chere te fi. Di ma qui te, por tonale. Ave con un bon rayon. Di ma qui Texas. taught me how to play fiddle and guitar hey alone don't say they grandma me even though you were gone I keep on thinking about you every time I play these songs my chant say my me own be my charls are there con Pilot 2 step mad twin city playboys och den är alltså inspelad i Minneapolis och CD:n heter Texas Memories. Åh ja, ett olöst mysterium tycker jag. Ja det här var ju fantastiskt kul twin city playboys var det så? Ja just det från från Minneapolis Minnesota. Oj men nu är det dags för ett litet right and tight and full real country sturk. Då ska du få någonting som både titeln och musiken kommer att falla dig på läppen. Robert Mitchell eller Mitchell, jag vet faktiskt inte hur det uttalas. Det är alltså en amerikan som bor på Irland och har gjort flera CD och den här låten gillar ju jag och det förstår du när jag säger titeln. Kick ass country. Mm. The sound I heard was the sweet voice of my mama Singing country songs as we drove along So I probably couldn't be any other way if I'd want The sound that takes me higher that sets my soul on fire the music that's for me it's kickass country get yeah, music that's for me It's kickass country if anyone ever asked me to recall the first thing that I saw. That springs to my mind is the shape of a guitar My daddy used to use it To play sweet country music So I guess that's shaping us And making us the way that we are A little bit of rock A little bit of roll I like a little bit of reggae And I don't mind a little bit of soul The sound that takes me higher it setss my soul on fire the music that's for me's kickass country yeah the music that's for me it's kickass country when the band starts playing and the crowd starts swaying and the girls start swinging around and the sound of the country line dance stoking their feet on the ground mind a little bit of soul But the sound that takes me higher sets my soul on fire The music that's for me is kick-ass country Yeah, the music that's for me is kick country A little bit of rock A little bit of rock I like a Don't mind a little bit of soul But the sound that takes me higher It sets my soul on fire The music that's for me Is kick-ass country Love making heart breaking Hips shaking, earth quaking Long as I never a lot of Kick-ass country Kick-ass country, yeah det var Real Country. Ja, och det var riktigt kick-ass country. Sparka med röven country. <laughs> Men du, han har ju en massa andra saker på gång. Här. Robert Mitzel kanske han heter. Jag ja, vet jag vet det. Som sagt var inte riktigt hur han uttalade namnet. Han har flera serier. Den här skulle jag tro är gjord i USA. Det låter USA. Om man spelar in sitt... Nuvarande musik på Irland eller i USA, det låter vara osagt. Jag har läst i alla fall att han till exempel är med o ledare såna här gruppresor till USA till Nashville bland annat så att eh, han är nog i USA ganska ofta, men han är bosatt på Irland. Därför ska han få ett nytt en ny chans. Ja, men då tar vi något ja. lite lugnare här då. Ja. I'm hoping it's a lie. I ignored the note that you wrote on the table, till something strange about it caught my eye. You never used that word and all your one you've ended with goodbye and times makes me cry Don't you think it's strange Baby for a change I'm hoping it's a lie I know loves blind After all this time I still want you Even though I know That sometimes you're gonna fall I long ago decided That part of you Was better than not having you at all And is it just an other story Like the ones I know so well That only you can make up That only you can take Sometimes makes me cry Before I lose my mind Baby, just this time I'm hoping it's life And is it just another story? Or do you really Hoping it's a lie And it's not lost on me The on me I'm hoping it's a lie I'm hoping it's a lie May Robert Missell elemetcell hur han nu uttalar efternamnet En mycket trevlig bekantskap som vi kan komma tillbaka till smått gärna han har ju gjort tror jag 12 CD faktiskt Oj. så att eh, eh vi ska säkert skaffa fram lite mera material med honom härligt att lyssna på en ny ny kille det är ju inte så men Nej men nu är det tack för en dag. Jaha har du det har några nyheter Yo yo, jeg har en nyhet med dem Kylie Frey One Night in Tulsa The trouble with leaving Is somebody stays. And the problem with goodbye A across Arkansas, I'd spend a month in the desert just to be together For one night and tolls For one night and tolls. Just one night in Tulsa. Just one night in Tulsa. Kylie Frey med One Night in Tulsa och Kylie Frey precis som artisten vi spelade innan kommer ursprungligen från Louisiana och hon är väldigt ung. Ja, hon är ung, visste hon det? Eh född 95 så att eh, Hon har nog, ja, kanske en kanske karriär framför sig. Ja, Vi det får väl se vad hon har. Har hon några fler nyheter? Ja, det är klart det har jag faktiskt fått fler stycken. I come to this place when they open up the door. Hit here in this space Till they're sweeping up the float Then I find my way back home Just before the morning light Then I do it all again When neons come alive light Pouring money in the jukebox Drinking whiskey over no Memories no more Watching shadows on the dance floor Big smoke in the air Hides faces in the crowd i can't hear her voice When the music's playing loud Her memory slowly fading And somebody's moose so slow silhouette dancing Up above the neon glow pour money in the jukebox Drinking whiskey or no rock Till her memory's no more Watching shadows on the dance floor Watching shadows on the dance floor As her memory fades away I can't see her face I'm watching shadows on the dance floor pour money in the jukebox Drinking whiskey over no rocks Tell her memories no more I'm watching shadows on the dance floor Tell her memories no more Watch watching shadows on the dance floor on the dance floor Daryl cottingham och det här är en herre som man inte vet så mycket om han har spelat i rockband men sen så har han flyttat till cottingham äh, till kaufman texas som ligger utanför dallas och så har han börjat lira country det här är hans första singel så jag vet egentligen inte någonting om honom mer än att han har skrivit låten själv och han har varit med och producerat den och jag tycker att den är ganska bra det håller jag med om. Men jag har faktiskt en fråga när ja. det gäller Texas. Och Dancehall är en företeelse som är väldigt specifik för Texas. Ja, det skulle jag vilja säga. Den är nog ganska specifik för Texas. För... Det finns nog en del av det även i Oklahoma, det finns säkert lite i Louisiana också. Men ett dance hall är ju en enklare lokal kan man säga där det hela går ut folk går dit för att dansa. Folk går inte dit för att sitta och lyssna på musik utan folk går dit för att dansa till livemusik. Och det här det är här, den här lever och frodas i Texas. De har väl lite ekonomiska problem och det är väl några som stänger då och då, men jag har ju varit på många av de här danserna och så det är helt fantastiskt därför att en del av dem är ju till och med rena familjeföreställningar. Det vill säga åldern varierar från 2 år upp till 100. Eh på sånt här så att det kan vara flera generationer som tillsammans går ut för ett sånt här liksom familjekväll va. Och så har man oftast ingen mat utan det finns möjligtvis dryck att köpa, öl, popcorn och såna saker. Många har med sig egen alkohol, man ställer upp en flaska på bordet, bara och sitter och dricker och det är helt okej. Okay. Och så är det typ såna här enkla campingstolar möjligtvis kring några bord och så är dansgolvet det är det som är störst. Men vi kan väl återkomma om det här temat för jag är väldigt intresserad utifrån det här, faktiskt. Ja, det får vi göra i ett annat program. För idag så är programtidens slut. Jaha, kära lyssnare, jag har just lyssnat till Real Country på Radio Österåken 103,7 med Erik Naokler och med Jan Claesson. Och ansvarig utgivare är Kulturkanalens Jan Claesson. kommer till Real Country med Erik Nocler och Jan Karlsson på Kulturkanalen Radioströket 103,7 och Sveriga I Ökerö och den som sitter här och pratar för studion Jan-Klas Hall. Åh, oh. tycker jag. Hallen, just det. Och han är ansvarig utgivare. Ja, det stämmer det och det här det är ju Radiöstocken 103,7 och det är i Åkersberga, Roslagens pärla. Kan diskuteras. Själv bor jag ju i Grisslhamn och det tycker jag nog är mera pärllikt än Åkersberga. Det kan vi inte ens diskutera. Du har rätt. Nu ska vi spela musik. Och jag tycker vi börja med en nyhet. Daren Morris band. She can smile though storm clouds roll me. Takes my hand and gives me a grin. Sticks out her tongue to catch a drop or two makes her laugh so I do it too she likes dancing in the rain spinning around in that white sundress her shoes kicked off and her hair a mess yeah the neighbors stop and stare they think she's crazy but she don't care She likes dancing in the rain, she likes dancing in the rain, holding hands on that front porch swing, lightning flashes across the sky, I see that sparkle in her eye, she likes dancing in the rain. She's crying there next to me The wind and the rain blowing through the trees She gives me a wink and then a kiss I wish every night was just like this She likes dancing in the rain She likes dancing in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 I'm not saying across the sky, I see that sparkle in her eye, she likes dancing in the rain, yeah when that tin roof starts to sing, and it drives that girl insane, she likes dancing in the rain, dancing in the rain. Darren Morris Band Har du någon mera nyheter? Ja, det kom en kille som heter Sam Shupack som jag aldrig har hört talas om förut men han har ju fått några riktiga storheter bland kompositörer och skriva åt honom Tim Nichols bland annat och Josh Leo och den här är också ganska bra Her Own Kind of Beautiful Musik mm. Bands. I've never heard of a stand by her man She knows every word I've got her own style Yeah, she showed sure does She's her own kind of beautiful Romantic movies get the tears pouring So unpredictable But never boring way her hair looks in the morning she's her own kind of beautiful sometimes a handwritten letter a stand out girl not blend in together who needs birds of a feather she's a wrong kind of you till form San Chu Pack. Och det var bra tycker jag. Modern, men det var ju faktiskt real country. Just det, apropå real country, har hon några mer intervjuer kvar? Nej, tänk för att jag inte har det. De Nej. är slut. Ja. Vi gjorde ju förra programmet, gjorde vi ju Miss Lesley och den han det man sparar ju det bästa till sist. Ja, det gör man, men station liners då. Country there, country. Hey, my name is Landon Dodd and I'm from Fort Worth, Texas and you're listening to real country on Radio Esterocha. hade vi titelspåret från hans första CD Call of the Wine låten skriven av Johnny Dollar som faktiskt spelade in den på ett litet bolag som heter Gemini 2 Records för väldigt länge sedan och det här är någonting som jag gillar med Landon Dodd skriver inte så mycket material själv men han letar min son upp mindre känt material det här kallar jag för Real Country ja, det är jag håller med själv, jag med om. Jag höll på nästan att säga real, real country. Nu när vi pratar om det här, vi sitter i studion, så, så säger vi att det är mitten på november. Har du planerat för några nya resor, någon ny resa kanske? Mentalt kanske, men jag har ju inte fäst någonting på papper ännu. Men, men jag har väl börjat titta och börjat fundera på vilka artister jag ska prioritera att se live under en resa, och det blir väl, ja... Fram emot mars någon gång, det brukar det bli Och så blir det en massa intervjuer Och station liners Det kan vi ju alltid hoppas på Skickar du med mig en inspelningsmaskin Så ska jag försöka Det kan du ge dig tusan på ja. Men ska vi plocka fram Landon Dodds andra cd ja. Och lyssna på någonting från den också say Honey, I'm on my way I'm right at the road At the blue neon sign I just didn't want Trouble on your mind Honey, I'm coming home One bar at a time Yeah. It's Friday night I didn't think you'd mind Cause I'm coming home But one bar at a time Honey, I'm coming home Fort Worth, Texas. En mycket trevlig bekantskap som vi kanske återkommer till så småningom. Jag, jag hoppas att han kommer ut med något nytt snart. Killen är ganska ung. Vi har ju haft en intervju med honom för och kan det vara lite mer än ett år sedan då jag träffade honom förra gången. Jag var i Fort Worth då såg jag honom uppträda på Little Red's Longhorn Saloon. Och då fick jag en pratstund med honom. Den här gången så är det någonting mycket viktigare. Vadå? Det finns ett uppdrag som jag har kastat ut till dig. Ja, det... Janice Maynard. Janice Maynard? Ja, ja, det jag, har du jag, jag gjort. Jag uttalar ja. det fel kanske. Ja, det är, jag vet faktiskt inte exakt hur det uttalas. Janice Maynard. Ja, jag, jag har försökt forska- men jag har hamnat stött på ett lite känsligt moment här. Ja. Därför att jag vet- att hon har varit sjuk och jag vet att hon har haft sån här benefit det har gjorts sån här konsert med benefits för henne. Hur det här har gått det vet jag faktiskt inte jag tänker inte forska i det utan det är någonting som jag får förhöra mig om nästa gång jag kommer till Texas. Jag har däremot plockat fram hennes första CD. Den tidigare som vi spelat på är den andra och här kommer ett spår från den första. säga. Det var okej. Okay. Ja, det är helt okej okay, tycker jag. Jag tycker nog att en andra seden är bättre. Ja. När man tittar på sedeln här så står det den som har skrivit allt material det 10 låtar är Steve Maynard. Och vem är det? Ja, Steve Maynard. Jag efter mina över efterforskningen så ser det ut så här. Janice Maynard är gift med Ricky Maynard. Han har två bröder. Steve Mainord och Jerry Mainord så spela med i det band som de har eller hade. Där finns även Janis och Ricky's två barn, Ricky Lee och Melanie Mainord i med bandet också. Så det är riktigt familjeband och de kallar sig också för Texas Family Tradition Band. Så det kommer att bli ett svar på det så småningom. Men vi får vänta på detta. Vi får vänta på detta. Men under tiden så kan vi faktiskt plocka fram en CD just med Steve Maynard. För det har jag en också. You can see the world. But no matter where you go. Life begins at the end of the road. raised in the country out on Highway 41, four miles from Tucker's store, where the bus used to run. I remember thinking the day I turned 18, there must be more to live in than these eyes have ever seen. Life begins at the end of the road where the past years are green. The feels are gold You can see the world But no matter where you go Life begins at the end of the road Ten years ago this Sunday I left that sacred ground I missed the firm foundation We built our lives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 Mainord har han skrivit alla låtarna själv. På den här CD:n på sin egen CD. Ja. Nej, han skrev alla låtarna åt svägern Scan på hennes första. Men här har han faktiskt inte all skrivit alla. Han har skrivit några eh bland annat tillsammans med sin brorsa Jerry och Ricky som är ju Dennis Mann. Alltså det här blir så komplicerat. Men ja. en hel del av materialet är skrivet av kända kompositörer och han har varit i Nashville och spelat. I.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 i say I'm glad I'm free and if they all believe I've convinced everybody but me I'm the Liar Everybody knows I'm dying deep inside I don't hurt it all as far as they can see I've convinced everybody trust me I'm all right I'm okay that's what I always say when they ask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 But my heart knows what a lie body but me Steve I've convinced everybody but me Ja, nu gör vi så här att vi lägger det här och sedan får vi undersöka lite närmare. De här släktskapsbegreppen. Ja, men de är så komplicerade. <laughs> Nej, men då vill jag slänga in en till. Nä. Då slänger, jag in en heter... <laughs> jag slänger in en som heter är sant. Att slänga in en som heter Jimmy Mainord. Jag har en CD med Jimmy Maynard och vem det är har jag ingen aning om. Men att han är släkt med de här det är inget tvivel om. För både Janice, Steve och Ricky är med och sjunger bakgrund på hans CD som också är inspelad i Nashville. Kan det vara pappan till de här tre bröderna? Inte vet jag. Låt oss lyssna. ta mainard det var en mogen röst i alla fall ja det är därför jag misstänker att han är pappa till de tre bröderna ricky stev och jerry en låt till kanske med en mogen rösten ja ja Peter Forster men som har skrivit alla låtarna på den här plattan då ja det är en mainard ja faktiskt fast det är han själv jimmy <laughs> det blir bara mer och mer komplicerat där men en låt till ska det bli to cry so late in the night and I don't like the rainfall I'm not happy at all and I don't like the stars in the sky I can't see them with these tears in my eyes and I don't like the nightfall mind's near you. It seems like everything in my world is gone, except a few old memories in my mind. And every time I dream... I only wake up crying with my heart broken too And I don't like to cry So late in the night And I don't like the rain fall I'm not happy at all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 try Jimmy Maynard. Den här har vi skivan har vi ju hört inte tidigare men vi har hört namnet. Ja, Maynard kommer igen. Allt allt som oftast eh det kommer att bli varså strax men eh, har du några andra önskemål? Det har jag faktiskt och ja. eh, längtar efter nyheter du längtar efter nyheter. Ja men då ska vi ta en sprillans ny singel med en tjej som heter Bonnie Lang som jag faktiskt inte känner till någonting om, men jag tycker nog att för det har gjort idag så är det riktigt bra. Beautiful destination Scrashing the cliffside Pantries reaching for the sky Stars and water on a hot Texas night On a hot Texas night The winter snow in Colorado The river water San Antonio The glass water beaches of Mexico They're all beautiful but you should Know. Honey, you should know Wanna be your, wanna be your Beautiful destiny Yeah, sure Wanna be your, wanna be your Beautiful destiny Take you far away Relaxing to me and feel you Breathe on my skin I'll take you where you've never been Feel the rush Just one touch Just one touch far away relaxation demand feel you green beautiful destination med Bonnie Lang en person som du aldrig har hört tala så aldrig bra hantverk hyfsat hantverk tycker jag för att det var gjort 2019 så får man säga att det kommer inte ut så väldigt mycket bra traditionell kantrimusik Och det här duger tycker jag. Ja. Har du du pratat om Maynard? Ja, Maynard ja. Ja, ja. eller jag pratar om mig då också. Det är ganska lustigt för jag plockade fram en CD-samling av en ja. kille som heter Bobby Dale och jag har, jag kände inte till så mycket om den här mannen. Eh och så kom jag inte ihåg att höge se den. Läste jag tog och spelade den och Då när man slår upp in sidan, ja då ser man sju av spåren, de är ju producerade av ingen intressant Steve Mainard och Jerry Mainard spelar med på skivan, Ricky Mainard spelar med på skivan, Steve Mainard spelar själv med på skivan och dessutom min gamle gode vän Steve Palus spelar still gitarr. Det här är högst satt bra. Bobby Dale är väl inte, han har skrivit alla låtarna själv och han är väl inte kanske den största låtskrivaren gör talas om men ja det ska vi lyssna på The Wrong My Mind Has Done Vi spetsar öronen I've been sitting in this bar into my cell my heart pulls to the right but my mind's all to the left why fight this loose battle when the war Han kanske inte var den bästa låtskrivaren, men inte heller den bästa sångaren. Nej, det kan jag också hålla med om. Det var ju ingen inte någon speciellt mjuk och behaglig röst vi hörde där. Den lät påminner mig faktiskt lite om Hank Williams. Du vet man kan ju se två spår här. De som försökte kopiera Hank Williams med en lite nasala och lite gälla röster kanske och så de som gick den andra vägen och blev liksom lite mer mjuka och lite mörkare röster. Och han tillhör definitivt Hank Williams förlagen. Men det roliga med den här CD:n det är att det är alltså sex spår som är inspelade hos Jimmy Mainear i Liberty Hill, North Austin, men fyra spår är gjorda i Nashville. Och eh, om jag ska vara ärlig så tycker jag nog de är bättre. Ska vi lyssna på ett av dem? Jag tycker det. Men du, de var väl inte inspelade igår? Nej, de är gjorda redan på 80-talet. Och förmodligen så är det ju en ekonomisk fråga här. Här ska han göra en CD. Eh, det kostar pengar att spela in en CD. Han hade redan fyra spår som han hade gjort så kallade demo på. För han har ju skrivit allt materialet. Gjorde han en demo på dem i Nashville. Och sen har det väl inte blivit något mer av dem. Och sen har han vill göra en komplett CD så går han och gör sex nya spår i Texas och så lägger han på de här fyra spåren från Nashville. Så vi lyssnar på en låt till som heter Texas Fleng. It didn't take too long with me But instead of staying home to keep our love light burning I was making love to a Texas plane And a Texas plane She doesn't wear her wedding ring And you can hold her hand She don't give all her love to just one man Wish I'd stayed at home And kept our love light burning But I was making love to a Texas plane I didn't take the time She loves somebody else But it's not me All the tears she cried All her hurt inside She gave to another And all I've done to her Now she's doing to me And she's a Texas plane She doesn't wear her waist And can hold her hand well, She don't give all her love to just one man She didn't stay at home to keep all her love Light burning while I was making love To a Texas plane And now the one I love well, She's a Texas plane Texas Fling med Bobby Dale från hans Nashville-session på 1980-talet. CD-n i övrigt är inspelad 2008. Nu har jag en fråga. Ja. Skulle det här komma in på din topp 100-lista? Nej, det skulle det inte göra. Det var, han kvalificerar sig inte. Det var ett så, rakt svar. Vare sig som låtskrivare eller som sångare så kvalar han in på min topp 100-lista. Det kan jag nog med hundra procent i säkerhet säga. Då går vi vidare och... Med lite nyheter. Gärna det. I grew up fighting, rambling and gambling Burning my candle, both ends of the night never did find a woman could slow me down now most of them gave up but if you really try but I'm more And I damn sure ain't changing When my eye always laying me up in jail the only friends that I need just a few good old cowboys Putified by my side on to cover our bail Granddaddy always told me You can count on one hand The true friends that you have When the going gets tough They'll all call you honey When you're spending your money They won't stick around When you're down on your luck But I'm more of loner And I damn sure ain't changing When my outlaw ways Land me up in jail The only friends that I need Just a few good old cowboys A few to fight by my side Want to cover our bay I need Just a few good old cowboys A few to fight by my side And one to cover our bay I'm more of a loner, I damn sure ain't changing When my aunt long leaves Land me up in jail The only friends that I need Just a few good old cowboys If you don't fight by my side want to cover our bed Our only friends that I need Just a few good old cowboys A few good old cowboys McCreed Fisher Ja, det her gillar jeg, vet du hva det er? This is real country ja, det är väl en form av real country, en ganska lågmänt, lite halv, nästan halva akustisk variant. Melodiskt, ja, du kanske har något mer. Ja, det har jag faktiskt. Det finns en duo som heter Proud Country som består av Ronda McCullough och Taylor Burnham och de har en singel som är ganska ny som heter I Just Need to Hold You Tonight. I don't need another drink tonight Fed enough time to call my ride Watching you there with your friends memories flood my mind I Think of you each time i close my eyes I just want to hold you tonight I won't ask for more in the morning light I don't need redemption Oh, to make the whole wrongs right I just need to hold you tonight I don't mean to bother you tonight I just can't Get you off my mind Seeing you there Laughing with her Memories flood my mind Think of you Each time I close my eyes I just want to hold Oh, to make the orange right I just need to hold you tonight I don't need other drink tonight I don't mean to bother you tonight I just can't get you off my mind I can't get you off my mind Memories but my soul It takes me back in time I just need to hold Hell, I want to hold you I just need to hold you tonight I just need to hold you tonight med Proud Country. Det var känslosamt. Det var det. Och lågmält. Det var det. Men titta på tiden. Ja, jag ser. Janne. Ni har just lyssnat till Real Country med... Erik Naokler. Och John Claesson på Kulturkanalen Radiostråke. 103,7 i Åkersberga. Och ansvarig utgivare är... Ja, det måste ju vara Janne Claesson. Det stämmer. Det stämmer. Det här programmet produceras av Radiokanaler. Ansvarig utgivare är Exter Otto. Vänner. Ja det är ju något av det bästa man kan ha vänner att prata med att anförs sig till och vänner att umgås med. Så idag här i Dansband och annat svenskt låter vi all musik handla om vänskap och vänner och inleder med Sten och Stanley ifrån 1995 med du är min bästa vän. Mycku välkommen till Radio Öströker och till Dansband och annat svenskt. Jag heter Åke Stentoft. det har man alltid sagt jag sökte efter kärleken men var ändå på min vakt men vem då jag mötte dig tog all min väntans slut och jag glömde hur livets skönhet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 Ärligen att alla tog och går de skrevs för någon annan inget jag fick del av men mina ögon öppnades för det jag aldrig sett och jag visste at nu känns allt min bästa venn og vi har delatt the Du är min bästa vän. Det var Sten och Stanley som påstod det. Vänskap är en social relation i vilken de båda parterna känner tycke för varandra och hyser ömsesidig respekt. Så läser jag ett uppslagsverk och ja, det stämmer bra får man nog konstatera. Och på det låter vi Drifters framföra i goda vänners lag. Musik stemma hon sjongen til sin Ja Burn, fall, Mats Blads Sången till en vän Med stora steg heter Donnes våralbum och man spelade in 20 låtar och av dem använde man 14 stycken till plattan En av dem heter Tack min vän Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Tänk hur fort tiden springer förbi För onigor finns kvar. Jag minns hur underbart det var. Jag kan ännu hålla dig ros. Genom chansland av värme och Bilden av dig finns kvar och den finns i mitt hjärtas Tack med för alla O alla minnen som bestor. Jag är tacksam för en tid. Som var den bästa i mitt liv. Tack för lyckan som du gav. Och som jag känner än idag. Ja, jag är det som mig går. Tackivet för alla ord. your meals so ver Teksting the god och som jag känner är vi då i am tack mig väl för alla år hej i tack mig väl för donnes så tack min vän vi fortsätter med Martinez och 1999 har kommit albumet med gruppen som heter Mer än en vän och här har vi på titelspåret. Mm.